Розділ третій. Верх і низ. Стеля тут була, як у підвалі, така важка і низька, що люди, перетинаючи кімнату, нахилялися, ніби вага склепіння трималася на їхніх плечах. Круглі кабінки, обшиті темно червоною шкірою, було видовбано просто в поточених вологою і часом кам'яних стінах. Тут не було вікон, лише плями синього світла просочувались крізь вибоїни в кам'яній клаці. Таке мертводне синє світло, що його використовують під час знеструмлення. Сюди входили вузькими сходинками, немов спускаючись глибоко під землю. Це був найдорожчий бар Нью-Йорка, розташований на даху хмарочоса. За столиком сиділи четверо чоловіків. Хоч вони вознеслися над містом на 60 поверхів, говорили неголосно, як це буває з людьми на висоті, а майже пошепки, як і годиться розмовляти в підземеллі. «Умови та обставини, Джиме», – сказав Орен Бойл. «Умови та обставини цілком поза людським контролем. Ми все прорахували, щоб виготовити ці рейки, але непередбачувані обставини, яких ніхто уявити не міг, усе зіпсували». Джиме, якби ти тільки дав нам шанс, брак єдності, прорік Джим Тагард, розтягуючи слова. Це основна причина всіх соціальних проблем. Моя сестринька має певний вплив серед наших акціонерів, я не завжди можу опиратися їхній руйнівній тактиці. Ти правильно сказав Джиме, брак єдності це справжня біда. На мою думку, в нашому складному індустріальному суспільстві жодна ділова пропозиція не може мати успіху, якщо не розділить тягар проблем з іншими підприємствами. Тагард ковтнув із Келиха і відставив його. Їм слід звільнити цього бармена. Скажімо, Асоціація Сталі у нас найсучасніший в Україні завод і найкраща організація виробництва. Це незаперечний факт. «Адже торік ми виграли премію журналу «Глобус» за промислову активність. Тому вважаємо, що ми робили все можливе, і ніхто не має права нас критикувати. Але що вдієш, коли ситуація із залізною рудою переросла в загальнонаціональну проблему? Джиме, ми не можемо дістати руди!» Тагерт не відповів. Він сидів, ледь подавшись уперед і широко розклавши лікті на стільниці невеличкого столика – відчутно заважаючи своїм співрозмовникам, але вони поважали привілей залізничного боса. Уже ніхто не може дістати руди, вів своє бою. Природне виснаження копалень, зношене обладнання, брак матеріалів, проблеми транспортування та решта фатальних обставин. гірничо промисловість занепадає, руйнуючи і мій бізнес. Поставку обладнання для копалень, докинув Пол Ларкен. «Давно доведено, що один бізнес залежить від решти», – виголосив Орен Бойл, – «тому всі мають розділяти тягар одне одного». «Чистісінька правда», – підтакнув Веслі Мауч, – «але на нього, як завжди, ніхто не зважив. Моя мета, – провадив Бойл, – зберегти вільну економіку, яка, на думку багатьох, зазнає зараз випробувань, і якщо вона не доведе своєї соціальної цінності – та не виконає зобов'язань перед суспільством, люди її не підтримають. А без підтримки народу вона не виживе, навіть не сумнівайтеся. Орен Бойл виник ні звідки, 5 років тому, і відтоді його ім'я не сходило з обкладинок усіх журналів країни. Він почав із власного 100-тисячного капіталу та 200 мільйонів доларів державної позики. Тепер він керує величезним концерном – який поглинув багато менших компаній. Це доводить, як він любив казати, що особистий хіст досі має шанси на успіх у світі. Єдине виправдання приватної власності, казав Орен Бойл, це служіння суспільним інтересам. Це безсумнівно, погодився Вейслі Мауч. Орен Бойл гучно лигнув із келиха, в цьому... Дебелому чолов'язі з широкими мужніми жестами все було сповнене життєвої сили, за винятком чорних щелинок очей. «Джиме», – сказав він, – «ріарден метал, здається, колосальне шахрайство». А то ж буркнув тагард «Я не чув про цей метал жодної схвальної експертної думки». «Так, жодної немає». Ми удосконалюємо сталеві рейки з покоління в покоління, збільшуємо їхню вагу. А чи правда, що рейки з ріерден-металу будуть легші за найдешевшу сталь? Це правда, відповів Тарт. Легші. Але ж Джима, це сміховинно. Це ж неможливо фізично для твоєї надпотужної, швидкісної магістральної колії, так? Так. Ти накличеш на себе біду. Не я, а моя сестра Тагарт повільно крутив двома пальцями Соломинку в своєму келиху. Намить запала тиша. «Національна рада металургійної промисловості, – сказав Орен Бойл, – вирішила сформувати комісію для розслідування питання про метал, оскільки його використання може становити загрозу суспільству. Як на мене, це надзвичайно мудро», – підспівав Веслі Мауч. Якщо всі згодні, Тагартів голос лунав на диво пронизливо – Якщо всі одностайні в поглядах, то як може заперечувати одна єдина людина? Яке в неї на це право? Я хочу знати, яке в неї право?» Бойлові очі метнулися на Тагарта, проте в непевному освітленні бару риси його обличчя змазалися, і він побачив лише бляклу блакитну пляму. Думаючи про гостру нестачу природних ресурсів, м'яко мовив Бойл, Думаючи про критично необхідну сировину, змарновану на безвідповідальний приватний експеримент, думаючи про руду, не закінчивши, він знову поглянув на Тагарта, але той зрозумів, що Бойл готовий передати йому слово, тому насолоджувався мовчанням. Коли йдеться про такі природні ресурси, як залізна руда, право вирішального голосу належить суспільству, Громадськість не повинна байдуже спостерігати, як егоїстичний, а соціальний тип необачно і бездушно розтринькує сировину. Врешті-решт, приватна власність – це лише опіка над виробництвом задля суспільного блага. Тагард подивився на Бойле і всміхнувся. Цією усмішкою він начебто засвідчував, що певним чином погоджується зі співрозмовником. Тутешній лікар – справжні помиї. Схоже, таку ціну ми платимо за відсутність тут бридкого збіговиська та різної наволочі. Але було б непогано показати, що ми не абихто, ми знавці. До того ж гроші лежать у моїй кишені, тому саме я вирішую, на що їх витрачати». Бойл не відповів, його обличчя спохмурніло. «Джиме», – почав він, – «що? Слухаю». Сміхнувся тагард. «Джиме, думаю, ти погодишся, що не існує нічого спустошливішого за монополію». «Так», – відповів Тагарт з одного боку, – «але необмежена конкуренція ще отруйніша». «Правда, чиста правда. Правильний шлях, як завжди посередині, тому вважають суспільство зобов'язане обрубати крайнощі». «Правильно?» «Так», – погодився Тагарт, – «правильно». Погляньмо хоча б на залізорудну промисловість. Національний видобуток падає непристойно швидко. Це загрожує всій сталеливарній промисловості. Заводи масово закриваються. Існує лише одна компанія, яка пощастила уникнути загальних проблем. Вона видобуває достатньо і вчасно. Але хто отримує зиск? Ніхто, окрім власника. Хіба це чесно? Ні, схвалив Тагарт, не чесно. Більшість виробників сталі не мають власних залізорудних копалень. Як же ми зможемо конкурувати з людиною, яка зуміла хапанути переконливу участку дарованих Богом природних ресурсів? Воно й не дивно, що поки ми борсаємося без руди, втрачаємо клієнтів і банкрутуємо, він виробляє сталь. Хіба це в інтересах суспільства дозволити одній людині знищити цілу галузь? Ні, відповів Тагар, не в інтересах. Національна політика має бути скерована на те, щоб кожен міг справедливо отримати власну частку залізної руди. Тільки так вдасться зберегти галузь у цілому. Ти згоден? Згоден. Бо зітхнув. Потім обережно додав. Але, боюсь, у Вашингтоні недостатньо людей, здатних зрозуміти прогресивні тенденції соціальної політики. Тагард відповів, розтягуючи їх слова. «Вони є, небагато, і до них важко пробратися, але вони є. Я можу з ними поговорити». Бойл узяв килих і вихилив його одним ковтком, ніби почув усе, що хотів. «Щодо прогресивної політики», – зауважив Тагар, «То чи ніколи в тебе, Орене, не виникало такого запитання? А чи варто взагалі...» Марнотратно дублювати лінії і починати руйнівну на виживання конкуренцію в районах, де компанії, що вже стали історією, мають пріоритет. І це в часи кризи і вантажних перевезень, коли залізниці банкрутують, значні території взагалі втрачають сполучення. Чи можна таку конкуренцію вважати суспільно корисним? «Що ж», – бадьоро розвався Бойл, – «цікаве питання для роздумів». Добре було б обговорити його з моїми новими друзями в Національному залізничному альянсі. Друзі, абстрактним тоном виголосив Тагард: цінніші за золото. І несподівано звернувся до Ларкіна. Ти згоден, Поле? Ем, ну так, здивований увагою до своєї персони промим рев Ларкін. Звісно. Я розраховую на твою дружбу. Га, я розраховую на твоїх численних друзів. Усі розуміли, чому Ларкін не відповів одразу. Його плечі, здавалося, схилилися до самого столу. Якщо кожен докладе зусиль для досягнення спільної мети, тоді ніхто не постраждає. Згідно доречним для ситуації вічаєм раптом вигукнув Ларкін, то та, впіймавши Тагартів погляд, благально додав. «Я не хочу нікому зашкодити. Це соціальна позиція», – промимрив Тагарт. «Людям, які бояться кимсь пожертвувати, не випадає говорити про спільну мету». «Але я вивчаю історію», – поквапився Ларкін. «Я визнаю історичну доцільність». «Добре», – схвалив Тагарт. «Я ж не можу опиратися світовим тенденціям». Ларкін, здавалося, благав, але це благання не мало адресата. «Чи можу?» «Не можете, пане Ларкін», – сказав Веслі Мауч. «Нас із вами ніхто не обвинуватить, якщо ми...» Ларкін здригнувся, немов його струмом ударило. Він дивитися на мауча не міг. Орене, ти добре відпочив у Мексиці? несподівано, голосно і невимушено запитав Тагард. Всі вже зрозуміли, що мети їхньої зустрічі досягнуто і питання вичерпано. Мексика чудове місце, весело відповів Бойл, бадьорить і спонукає до розумів, що правда, кухня там жахлива, мені через неї було погано. Але вони тяжко працюють, щоб поставити свою країну на ноги. І як? Чудово, як на мене, просто чудово. Зараз у них правда, але немає значення. Вони націлені в майбутнє. У народної мексиканської республіки велике майбутнє. Вони обскачуть нас за кілька років. А ти був на копальнях Сан-Себастьян? Чотири постаті за столом випросталися і напружились. Усі вони чимало вклали в акції шах Сан Себастьян. Бойл відповів не одразу, тому його голос пролунав несподівано і неприродно гучно. Звісно, на них я й хотів подивитися понад усе. І... і що? Як там справи? Чудово, розкішно. В тій горі мають бути найбільші поклади міді на землі. І вправно вони працюють, ніде не бачив злагодженішої роботи. Що саме вони там роблять? Ой, тамтешній латинос-розпорядник розмовляв такою моторошною англійською, що я й половини не второпав. Але народ то вчиться без відпочинку. Якісь проблеми виникають? Проблеми? Тільки не в Сан-Себастьян. Це остання приватна компанія в Мексиці, і у цьому вся суть. Орене, обережно почав Тагар. А що це за чутки про націоналізацію копалень? Наклип! гнівно відрубав Бойл, «підла брехня, я це точно знаю, бо вечеряв із міністром культури та обідав із рештою хлопців». «Мав би бути якийсь закон проти безвідповідальних чуток», понуру зауважив Тагерт, «випимо ще по келишку. Він жестом кликнув офіціанта. У темному кутку кімнати притулився маленький бар. Де за шинквасом уже тривалий час непорушно стовбичив підстаркуватий бармен. Відреагувавши на виклик, він обурливо неквапно рушив до столика. Його обов'язком було допомогти людям відпочити, натомість він поводився, мов гідливий пройдисвіт, на прислужництві срамотних хворих. Напоїв чекали мовчки. Келихи, що їх офіціант поставив на стіл, у напівмороці здавалися чотирма блакитними цівками схожими на полум'я газової горілки. Тагард потягнувся по свій фужер і несподівано всміхнувся. «Випиймо за жертв історичної доцільності», – виголосив він, дивлячись на Ларкіна. мить запалала тиша. В освітленій кімнаті це була б чоловіча дуель поглядів. Зараз вони лише вп'ялися одне одному в порожній очниці. Нарешті Ларкін підняв свій келих. Я пригощаю хлопці, сказав Тагард, і вони випили. Говорити вже не було про що, тому Бойл неуважно запитав Джиме, а що з біса в тебе коїться з потягами на лінії Сан Себастьян? Тобто, що з ними не так? Ну, я не знаю, але пускати один пасажирський потяг на день? Один? Просто безглуздо, як на мене, та ще й який потяг? Ти, мабуть, успадкував ті вагони ще від прапрадіда, а він їх добряче свого часу поколошмати. А поратяг на дровах. В якій глушині ти його відкопав? Як це на дровах? О, так, на дровах. Я такі лише на фотографіях бачив. З якого музею ти його поцупив? І не вдавай, ніби ти не знаєш, про що я. Просто поясни, в чому гумор. Звісно, я знав про це, поквапився відповісти Тагард. Просто саме того тижня в нас виникли проблеми з локомотивами. Ми замовили нові, але їх затримали. Ти ж знаєш, які зараз проблеми з поставками, але це тимчасово». «Отож», – погодився Бойл, – «на це не моя ради. Але то був найхимерніший потяг, на якому я їздив. Мене всього ледь не вивернуло. За кілька хвилин усі помітили, що Тагард притих. Здавалося, він занурився в себе». Коли жировучко та безпояснен підвівся, вони теж повставали, сприймаючи це за команду. Змучено сміхаючись, Ларкін промимрив. "Жими, було дуже приємно. Саме так народжуються видатні проекти за келихом із друзями. Соціальні реформи впроводжують дуже повільно, холодно, мовив Тагар, тому раджу бути обережним і терплячим. Він уперше повернувся до Веслі Мауча. Мені подобається, Мауч, що ви не балакучий. Веслі Мауч був людиною Рєрдена у Вашингтоні. Сонце ще не зовсім зайшло, коли і Бойл вийшли на вулицю. Це дещо здивувало обох. Після напівтемряви вибару вони чекали побачити на дворі цілковитий морок. На тлі неба гостро окреслився хмарочос, прямий, наче піднятий меч. Далеко за ним у повітрі висів календар. Тагард роздратовано втузився з коміром, защіпаючи його, щоб захиститися від вітру. Він не планував повертатися сьогодні в контору, але тепер доведеться. Мусив побачитися з сестрою. «Складна справа, чекає на нас Джиме», – казав Бойл. «Складна справа з купою загроз і труднощів, адже на кін поставлено так багато». «Все залежить», – Джеймс Тагард говорив повільно чи ми знайдемо, хто здатен це зробити. Ось що треба знати – людей, хто може це втілити. Дагні Тагард було 9 років, коли вона пообіцяла собі, що колись керуватиме залізницею Тагард Трансконтиненталь. Вона вирішила це, спов'ячи самотою між рейок і споглядаючи дві прямі лінії зі сталі, що линули далеко за обрій і зустрічалися там в одній точці. Залізниця протинала ліс, і дівчинка відчувала зверхню втіху. Колія була чужа серед цих древніх дерев, серед зелених гілок, що нахилялися до верхівок чагарів і самотніх списів польових квітів. І все таки вона тут була. Дві сталеві лінії вилискували діамантами, а чорні шпали перетворювалися на сходинки, по яких вона мала зійти. Рішення не було раптове, воно радше нагадувало печатку, яка засвідчувала те, що дівчинка вже давно знала. Мовчки, не домовляючись, немов пов'язані цілком не обов'язковою обітницею, вони з Еді Вілерсом з маличкою віддали себе цій залізниці. Дагні відчувала байдужу нехід до свого середовища – дорослі й діти – які безпосередньо її оточували, ані скелечки не цікавили дівчинку. Життя серед цих нудних істот вона сприймала за прикру випадковість, із якою доведеться на певний час змиритися. Їй пощастило зазирнути в інший світ і переконатися, що він таки існує. Світ поїздів, мостів, телеграфних стовпів та сигнальних вогнів. Вона вирішила почекати і таки дорости до цього світу. Дагні ніколи не намагалася пояснити, чому їй подобається залізниця. Їй було байдуже, що почувають інші, бо знала, хай там як, але її відчуттів вони не здатні взягнути. Так було і в школі, на уроках математики, єдиних, які любила. Їй подобалося збудження під час розв'язування задач, гордовитий захват, з яким вона приймала виклик і за виграшки знаходила рішення – Прагнучи нового, ще складнішого випробування. Водночас у неї зростала повага до свого супротивника, до науки, такої чистої, штивної і велично раціональної. На уроках математики в неї завжди виникало дві думки. Як чудово, що люди створили цю науку, і як прекрасно, що я добре на ній розуміюсь. І одночасно зростали два почуття – захват наукою і власними здібностями. Аналогічним було й ставлення до залізниці. З одного боку, вона схилялась перед людською майстерністю, завдяки якій усе було створено, а з іншого – до вигадливості чогось витонченого інтелекту. Додавала свою легеньку усмішку, немов натякала, що колись вона зрозуміє, як зробити краще. Дівчинка крутилась біля колій та паровозних депо, як скромна учениця, але в тій скромності – Прозирали нотки майбутньої гордості. Ти страшенно самовпевнена. Це був один із двох докорів, які вона чула все дитинство, хоча ніколи не хізувалася своїми здібностями. Другий закид – ти егоїстка. Вона намагалася зрозуміти значення цих двох слів, але ніхто їй так і не пояснив. Дивилась на дорослих, не темлячи, як їм могло спасти на думку, що вона почуватиметься винною від таких Непевних обвинувачень. 12-річною Дагні сказала Еді Вілерсу, що як виросте, вона керуватиме залізницею. У 15 до неї дійшло, що жінки не керують залізницями, і люди можуть не зрозуміти її пориву. «Під три чорти», – вирішила Дагні, – і цей сумнів більше їй не допікав. У 16 вона пішла працювати на тагар Трансконтиненталь. Батько дозволив, його це тішило і трохи інтригувало – вона почала кар'єру з посади диспетчера невеличкої сільської станції. Вночі працювала, а вдень навчалася в інженерному коледжі. Джеймс Тагард почав свою кар'єру на залізниці одночасно з сестрою. Мав 21 рік і працював у відділі зв'язків з громадськістю. Поступ Дагні серед чоловіків, які працювали в Тагар Трансконтиненталь, був стрімкий і незаперечний. Вона обіймала відповідальні посади, бо кращих кандидатур просто не було. Її оточувало чимало талановитих людей, але з року в рік їх ставало дедалі менше. Начальники остерігалися використовувати свою владу і ухилялися від рішень, тому Дагні сама казала людям, що слід робити, і її вказівки виконувалися. На кожному щаблі свого сходження вона виконувала службові обов'язки – Задовго до офіційного призначення на посаду, вона немов проходила через порожні кімнати. Ніхто не ставав їй поперек шляху, але ніхто і не схвалював прогресу. Батько дивувався і пишався нею. Він нічого не казав, але опинившись у неї в кабінеті, дивився на дочку зі смутком в очах. Помер, коли Дагні було 29. Залізницю завжди очолював Тагерт. Були його останні слова, що супроводжувалися дивним поглядом. Він дивився на дочку як на рівню і водночас співчутливо. Контрольний пакет акцій тагер Трансконтиненталь» дістався Джеймсу Тагарту. Президентом залізниці він став у 34 роки. Дагні очікувала, що Рада директорів обере його, але вона ніяк не могла зрозуміти, чому вони так поквапливо це вирішили – Говорили про традиції, про те, що президентом завжди був найстарший син родини тагартів, і швиденько обрали Джеймса, щоб уникнути невизначеності і умилостивити страх. Вони розводилися також про його хист популяризувати залізницю, про його хорошу пресу і Вашингтонські контакти. Джеймс надзвичайно майстерно здобував прихильність влади. Дагні нічого не знала про вашингтонські контакти і про хист, завдяки якому їх можна було підтримувати. Зусилля в цій царині здавалися їй необхідними, тому, відкинувши вагання, вирішила, що на світі існує багато неприємної, але потрібної роботи, скажімо, чищення каналізації. Хтось мав і це робити, тож якщо Джимові неогидно, нехай береться. Вона ніколи не прагнула президентства – Переймалася винятково виробничим відділом. Коли виходила працювати на лінію, старі працівники, які ненавиділи Джима, дружно казали, «Залізницею завжди керуватиме Тагарт», вбачаючи саме в ній батькову послідовницю. Проти Джима її налаштовувала лише певність того, що йому бракує розуму, але Дагні була переконана, що його обмеженість незнатна завдати залізниці серйозної шкоди, бо вона завжди зможе виправити наслідки братових помилок. 16 сидячи на своєму посту і спостерігаючи, як за вікном пролітають потяги «Тагар Трансконтиненталь», думала, що вже опинилася в омріяному світі. Минули роки вона збагнула, що це не так. Супротивник, з яким змушена була змагатися, не вартував ні герцю, ні перемоги – він не мав здібностей, які цікаво було перевершити, в тому й була суперечність. Її супротивником була посередність – сіра бавовняна вата, м'яка, безформна та нездатна на спротив, але яка все одно лежала перепоною на її шляху. Її спантеличувала ця загадка, вона запитувала, як таке можливо, і не знаходила відповіді. У ті перші кілька років вона подумки вимолювала собі зустріч зі справжнім інтелектом, сильним і неперевершено компетентним. Її мордувала потреба мати друга чи ворога, але поступово це минало, в неї була робота і не було часу відчувати біль, принаймні часто. Як перший крок своєї залізничної політики Джеймс Тагард проклав лінію «Сан-Себастьян», Багато хто був до цього причетний і відповідальний, але для Дагні над цією авантюрою поставало тільки одне ім'я. Ім'я, що потрапивши їй на очі, затмярувало всі решту. Воно стояло над п'ятьма роками боротьби, над кілометрами збиткової колії, над аркушами паперу з цифрами збитків та трансконтиненталь що були наче струмочки крові з невигойної рани. Це ім'я стояло на стрічках біржових апаратів у тих країнах, де ще залишалися біржі, на димових трубах, осяєних полум'ям, міди плавельних печей. У заголовках скандальних статей значилося на листах пергаменту, що закарбували імена шляхетних пращурів. Воно стояло на картках, вкладених у букети квітів, що потрапляли валькови жінок усіх континентів. Це ім'я було Франциско Данконія. 23-річним, отримавши свій спадок, Франциско Данконія став знаний як мідний король світу. Зараз, у 36-ті, він був найбагатшою людиною планети і водночас найжалюгіднішим і найнікчемнішим плейбоєм на світі. Він був останнім нащадком однієї з найшляхетніших родин Аргентини. Йому належали ранчо з великою рогатою худобою, кавові плантації та більшість мідних копалень Чилі. Він володів половиною Південної Америки, а як незначний доважок – численними копальнями, розкиданими по всіх Сполучених Штатах. Коли Франциско Данконі несподівано прикупив кілометри голих гір у Мексиці, прокотилися чутки, що він відкрив величезні поклади міді. Він палець о палець не вдарив, продаючи акції свого нового підприємства. Їх дослівно випрошували, а магнат лише обирав, кому з прохачів надати таку ласку. Його фінансовий талант вважали достатньо феноменальним. Ніхто ні в чому не здатен був цю людину переграти. Він лише множив свої шалені статки з кожною черговою оборудкою, за яку тільки мав охоту взятися. І ті, хто найбільше його ганили, перші намагалися скористатися його талантами і нажитися на часті нових прибутків. Серед найбільших акціонерів у проєкті, який Франциско Данконія назвав «Рудні сан Себастьяну, були Джеймс Тагарт, Орен Бойл та їхні друзі. Дагні так і не дізналася, хто спонукав Джеймса Тагарта побудувати залізничну гілку з Техасу в постелі сан Себастьяну. Схоже, він і сам цього не знав. Як поле без лісосмуги, він був відкритий для всіх вітрів, а результат визначав випадок. Лише кілька директорів «Тагер Трансконтиненталь» виступили проти цього проекту. Компанії потрібні були всі ресурси для відбудови колії Ріо-Норти, і подужати відразу два цих плани було неможливо. Але Джеймс Тагард був новим президентом залізниці, тримав перший рік його правління. Він виграв. Народна Мексиканська Республіка готова була співпрацювати і підписала контракт, яким на 200 років гарантувала Тагард Трансконтиненталь права власності на залізницю в країні, де приватної власності не існувало. Франциско Донконя отримав таке саме право на своїй копальні. Дагні вперто боролася проти побудови гілки сан Себастьян, заручаючись підтримкою людей, які поважали її думку. Та вона була тоді лише асистенткою у виробничому відділі, молодою і не надто авторитетною, тому ніхто до неї не дослухався. Ані тоді, ані зараз вона не могла збагнути мотивів людей, які вирішили побудувати цю гілку – на одному із засідань правління, присутня там як безпорадний спостерігач, представник меншості, вона відчула дивну ухильність в атмосфері зборів. У кожній промові, в кожному аргументі ніби справжню причину, що визначала рішення, знали всі, крім неї, але так і не озвучили. Вони говорили про майбутню важливість торгівлі з Мексикою, про потужний потік вантажу перевезень, про величезні доходи, гарантовані монопольному власнику права на транспортування невичерпних запасів міді. Як аргумент посилалися на попередні досягнення Франциско-Данконії, хоча геологічних доказів багатства копалень не надавали, але скидалося на те, що їм і не потрібні були жодні факти. Просторікували про бідність мексиканців та їхню відчайдушну потребу в залізницях, вони не матимуть іншого шансу. Наш обов'язок – допомогти розвиватися знедоленій нації. Країна мусить підтримувати своїх сусідів. Вона це слухала і думала про інші гілки, від яких Тагар Трансконтиненталь доведеться відмовитися. Прибутки великої залізниці рік у рік зменшувалися. Вона думала про необхідність ремонтів, яких потребувала вся залізнична система – Політика компанії щодо проблем забезпечення була не політикою, а грою на кшталти гриз зі шматком гуми, який можна розтягнути ще, а потім іще. Мексиканці, як на мене, дуже старанний народ у лищата своєї примітивної економіки. Як вони стануть промисловою країною, якщо ніхто не простягне їм руку допомоги? Обмірковуючи свої інвестиції, ми маємо давати шанс людям, а не покладатися на винятково матеріальні чинники. А вона думала про паротяг, що звалився в канаві неподалік від гілки Ріо норте бо зламалася рейкова накладка. Пригадала ті п'ять днів, коли через обвал підпірної стінки тони каміння висипалися на колію, було зупинено весь рух на лінії. Оскільки людина насамперед має дбати про своїх братів, а вже потім про себе, то американський народ так само мусить спершу подбати про добробут своїх найближчих сусідів, а вже потім про власний зиск. Вона ж думала про нікому невідомого Еліса Ваєта, на якого почали звертати увагу, бо завдяки його зусиллям із безживним досі пустель Колорадо почав активно надходити товар і лінію Ріо-Норте мали намір списати саме тоді, коли вона була найдужче потрібна. Матеріальна жадоба – це ще не все. Існують нематеріальні ідеали, які варто розглянути. Я зізнаюся, мені соромно, що ми маємо величезну мережу залізницю у той час, коли мексиканський народ перебивається лише однією чи двома неповноцінними гілками. Теорія економічної самодостатності давно померла, Неможливо, щоб серед голодуючого світу квітла якась одна країна. Дагні подумала, що Тагар Трансконтиненталь стала на ноги ще задовго до її народження. Тоді рахували кожну рейку, кожен шип, долар, і всього цього катастрофічно бракувало. На тому ж засіданні йшлося про ефективність мексиканського уряду, який чудово контролює ситуацію, і про те, що Мексика має велике майбутнє і вже за кілька років перетвориться на серйозного конкурента. У Мексиці є дисципліна, застрісно казали представники Ради директорів. За допомогою недомовок і невизначених натяків Джеймс Таггер дав зрозуміти, що його друзі у Вашингтоні, яких він так ніколи не назвав, хочуть бачити в Мексиці залізницю. Мовляв, це посприяє у справах міжнародної дипломатії, а добра воля і світова опінія цілком виправдають інвестиційні зусилля Тагар Трансконтиненталь. Директорат проголосував за лінію сан Себастьян, постановивши виділити на неї 30 мільйонів доларів. Покинувши кабінет, в якому відбувалося засідання, і вдихаючи на дворі чисте прохолодне повітря, у своєму спустошеному мозку Дані чула тільки два слова – «Забиратися звідси! Забиратися звідси!» Вона приголомшено вслухалася в себе, бо досі ідея покинути тагар «Трансконтиненталь» була немислимою. Дагні вжахнулась, але не від самої цієї думки, а від її продовження. Гнівно хитнула головою і сказала собі, що тепер вона буде потрібна залізниці більше, ніж будь-коли. Двоє директорів подали у відставку. Звільнився також віце-президент виробничого відділу. Його місце посів приятель Джеймса Тарта. Сталеві рейки поповзли мексиканською постелею, натомість через зношеність колії, було обмежено швидкість руху поїздів по Ріо-Норте. На курній, ґрунтовій центральні площі мексиканського селища постає оздоблений мармуром і дзеркалами залізобетонний вокзал. Натомість на Ріо Норте зміщується рейка і летить під укіс, вантажений нафтою Шелон, перетворюючись на гору обгорілого брухту. Еліс Вайт, не чекаючи рішення суду про те, що на аварію, як стверджував Джеймс Тагерт, була воля Божа, переводить усі свої вантажоперевезення на Фенікс Дюранго, непримітно маленьку залізницю, яка боролася за існування, а тому мала майбутнє. Це був поштовх, який вивів Фенікс Дюранго на високу орбіту. Відтоді ця залізниця зростала разом із нафтою Ваєта, чиї заводи поставали у довколишніх долинах. Щомісяця додавалося по кілька кілометрів рейок, що линули крізь ріденькі поля мексиканської кукурудзи. Дагні було 32 роки, коли вона повідомила Джеймсу Тагарту, що збирається у відставку. Останні три роки вона самотужки керувала виробничим відділом без посади і повноважень. Її виснажили години, дні і ночі гніву, згаяні на те, щоб виправити наслідки господарювання Джимового друга, чинного віце-президента. Він не мав власної політики, всі рішення підказували йому Дагні, але навіть приймаючи їх, чоловік докладав усіх зусиль, щоб унеможливити виконання. Вона поставила братові ультиматум. Він зойкнув. Але ж Дагні, ти жінка. Жінка, віце-президент виробничого відділу, це не човано. Рада цього навіть не розглядатиме. Тоді я йду, відповіла вона. Дагні не планувала свого подальшого життя. Опинитися поза Тагар Трансконтиненталь – це все одно, що ампутувати обидві ноги. Вона вирішила – пан або пропав. Ніколи так до стату і не зрозуміла, чому правління одностайно проголосувало за її призначення. Вона власноруч, завершила лінію Сан-Себастьян. Коли взялась до роботи, будівництво тривало вже три роки, а прокладено було лише третину дороги. Хоч витрати перевищували суму, заплановану на всю лінію. Дагні звільнила джимових друзів і знайшла підрядника, який за рік усе зробив. Гілка Сан-Себастіан функціонувала, проте з-за кордону не загоркотіли поїзди, навантажені мідною рудою. Лише поодинокі вагони в ряди годих сповзали з гір Сан-Себастіану. Франциско Данконія казав, що копальні досі перебувають у процесі розробки. Тагар Трансконтиненталь стікав кров'ю. Зараз вона сиділа за столом у кабінеті, як сиділа протягом багатьох вечорів намагаючись розгадати ребус, які гілки і на років здатні зарадити залізниці. Оновлена лінія Ріо-Норте здатна була врятувати всі решту. Вивчаючи аркуші з даними, що прогнозували дедалі суттєвіші втрати, вона не думала про тривалу безглузду агонію мексиканської авантюри, а згадувала телефонну розмову. Генку, можеш нас урятувати? Чи міг би ти виготовити нам рейки у найстигліші терміни та в найдовший можливий кредит? Звісно, тихо і спокійно відповів Ріарде. Цей спогад допоміг їй зосередитися. В неї з'явилася точка опори, те, на що можна було розраховувати. Джеймс Тагарт увійшов у приймальню Дагні, зберігаючи дешицю впевненості, яку півгодини тому відчував у барі серед своїх приятелів. Та коли відчинив двері її кабінету, твердість кудись випарувалась, і до столу своєї сестри він уже підступався, мов хлопчисько, який наробив шкоди і чекає тепер на сурове покарання. Давнє схилилася над паперами, світлі лампи вилискувало скойовджене волосся, а біла блузка вільними складками спадала від плечей на худорляве тіло. Чого тобі, Джими? «Що ти намагаєшся утнути на колії Сан-Себастьян?» Вона підняла голову. «Утнути? Тобто? Який там у нас графік і що за потяги?» Вона засміялася, висело і трохи стомлено. «Джиме, бодай іноді варто читати звіти, що лягають тобі на стіл. Про що ти? Про те, що ми їздимо за цим графіком і на цих поїздах уже три місяці. Один пасажирський потяг на день?» Зранку і один товарний увечері. Боже, милий, на такій важливій гілці? Ця важлива гілка не здатна окупити навіть ці два потяги. Але мексиканський народ сподівається від нас справжньої допомоги. Я в цьому не сумніваюся. Їм потрібні потяги. Навіщо? Щоб допомогти їм розвинути вітчизняну промисловість. Як, на твою думку, вони розвинуться, якщо ми не забезпечимо їх транспортом? «На мою думку, вони не розвинуться. Це не лише твоя приватна думка, і які ти маєш право самочинно змінювати графіки. Самі лише поставки міді покривають усі вітрати. Холий!» Він подивився на сестру. Його обличчя демонструвало втіху людини, яка має нагоду сказати щось ущипливе. «Сподіваюся, ти не сумніваєшся в успіху мідних компаній, якими керує Франциско Данконія». Він урочисто наголосив на імені, спостерігаючи за нею. «Нехай він твій друг, але...» – повільно почала вона. «Мій? Я думав, він твій друг!» – вона спокійно відповіла. «Уже десять років, як не мій!» «Ой, як погано! Він же один із найрозумніших підприємців на землі. Не провалив жодної справи. Я, звісно, про бізнес. До того ж, вклав у ті копальні купу власних мільйонів. Ми можемо сміливо на нього покластися. Коли ти врешті-решт зрозумієш, що Франциско Данконія перетворився на нікчемного пустопляса? Він засміявся. Як до людини, я завжди до нього так ставився. Але ти заперечувала? І як же ти заперечувала? Чи вже забула? Як ми сперечалися? Може, варто процитувати дещо з того, що ти про нього казала, і висловити припущення стосовно деяких твоїх коників? «Хочеш поговорити про Франциско Данконію? Ти для цього сюди прийшов?» На його обличчі проступив гнів і розчарування, тому що лице Дагні залишилося незворушним. «Ти прекрасно розумієш, чому я сюди прийшов», – відрубав він. «Я довідався неймовірні речі про наші потяги в Мексиці». «І що ж ти довідався? Який рухомий склад ти там використовуєш? Найгірший, який змогла знайти». Ти визнаєш це? Це все зафіксовано у надісланих тобі звітах. Ти справді використовуєш дров'яні паротяги? Еді знайшов їх для мене на чиємусь закинутому депо в Луїзіані. Він навіть не зміг дізнатися назву залізниці. І цей мотлох курсує, як потяги тагар Трансконтиненталь? Так. Якого біса? Що коїться, Я хочу знати, що відбувається. Вона говорила рівно, дивлячись просто йому в очі. Якщо тобі цікаво, на лінії Сан-Себастьян я лишила тільки мінімальну кількість непотребу. Я забрала з Мексики все, що можна було забрати. Маневрові паротяги, інструменти, навіть друкарські машинки і дзеркала. З якого дива? Щоб мародерам менше перепало, коли вони націоналізують залізницю? Він скочив на ноги. Тобі це не зійде з рук? «Цього разу це тобі вилізе боком. Ти наважилася на такий підлий, ниций вчинок через якісь злісні попрехеньки, коли у нас є контракт на 200 років, і...» Він аж захлинувся. «Джими», – повагом промовила Дагні, – «у нас немає жодного зайвого вагона, локомотива чи тони вугілля. Я не дозволю, я не допущу такої обурливої політики щодо дружнього народу, який потребує нашої допомоги». «Зажерливість – це не виправдання. Врешті-решт є ще й шляхетні пориви, хоча ти не здатна їх зрозуміти». Вона витягнула блокнот і взяла олівець. «Добре, Джиме, розпоряджайся. Скільки потягів я маю пустити по лінії Сан-Себастьян?» «Га! Скільки потягів і на яких лініях треба скасувати, щоб перевезти в Мексику дизельні локомотиви і сталеві вагони?» Я не хочу, щоб ти скасовувала маршрути. А де ж я тоді візьму рухомий склад для Мексики? Це ти маєш знати, це твоя робота. Я не здатна її виконати, доведеться вирішувати тобі. Знову твої гнилі вибрики перекладати відповідальність на мене. Джим, я чекаю наказів, я не дам тобі заманити мене в пастку. Вона відкинула в бік олівець. У такому разі розклад на Сан-Себастьян не змінюється. «Добре, дочекаємося засідання ради директорів наступного місяця. Я вимагатиму рішення, щоб і назавжди заборонити виробничому відділу перевищувати повноваження. І ти за все це відповіси?» «Відповім!» Вона повернулася до роботи ще до того, як за Джеймсом Тагартом зачинилися двері. Закінчивши, відклала папери і поглянула у вікно. Небо було чорне, а місто перетворилося на сяючий розсип, освітлених вікон на щезлих стінах. Дагні неохоче підвелась. Вона усвідомлювала, що втомилася сьогодні і вбачала в цьому свою дрібну поразку. Кабінети в конторі були темні та порожні, працівники вже розійшлися. Тільки Еді Віллер сидів за скляною перегородкою, що скидалася тепер за освітлений куб світла у кутку великої кімнати. Проходячи повз нього, вона помахала рукою. Вона спустилася ліфтом, але не у вестибюль будівлі, а в головний зал двірця. Дорогою додому їй подобалося пройтися вокзалом. Цей вестибюль їй був схожий на храм. Дивлячись вгору на височенну стилю, вона бачила тьмяне склепіння, оперте на масивні гранітні колони і горішні контури великих засклених тимрявою вікон. Склепіння, сповнене врочистого спокою католицького собору. Захисним напилом простиралося над заклопотаним юрміськом. На видному місці у головній залі стояла статуя Натаніеля Тагарта, засновника залізниці. Щоправда, пасажири до неї вже звикли, тому не помічали. Лише дагні не могла байдуже і без належної поваги пройти повз скульптури славетного пращура. Довгий погляд на цю постать дорогою через вестибюль був єдиною доступною для неї молитвою. Натаніель Тагард, авантюрист із вітром у кишенях, виринавши від кілясь, із Нової Англії збудував залізницю через континент, коли виникли перші сталеві рейки. Натаніелева залізниця досі стояла, а битва за її спорудження перетворилася на легенду адже люди воліли або не розуміти її значення, або не вірити, що таке можливо. Він був людиною, яку ніхто ніколи не міг перепинити, ставив собі мету і йшов до неї шляхом прямим, як крейка, що простягається за обрій. Він ніколи не домагався в уряду кредитів, облігацій, субсидій, земельних дотацій чи законодавчих пільг. Брав гроші того, хто їх мав, ідучи від дверей до дверей. Байдуже чи то портал червоного дерева в маєток бенкіра, чи скромний хідник фермерського будиночка. Він ніколи не розводився про суспільне благо, просто казав людям, що з його залізниці вони матимуть великі прибутки. І доступно пояснював, звідки ті прибутки візьмуться, надаючи аргументи. В нього завжди були вагомі аргументи. З покоління в покоління тагар Трансконтиненталь була однією з небагатьох залізниць країни, які ніколи не банкрутували, єдиною, де контрольний пакет акцій залишався в руках нащадків засновника. За життя ім'я Натаніеля Тагарта було радше не популярне, а сумнозвісне. Його повторювали не з повагою, а з гідливою цікавістю і обуренням. Якщо хтось і виявляв до нього симпатію, то це швидше було захоплення, з яким ставляться до успішних бандитів. Однак жодного зі своїх статків він не отримав силою чи шахрайством. Його провина полягала тільки в тому, що він заробив своє добро сам і ніколи не забував, що воно належить йому і лише йому. Багато чого шепотіли про нього поза очі, подикуювали, що десь у глушенні середнього заходу він... Пристрелив члена законодавчих зборів штату, який спробував відкликати патент, наданий Тагартові, тоді, коли його залізниця вже перетнула половину штату. Деякі законодавці планували нажитися на акціях Натаніеля, швидко їх розпродавши. Тагарта обвинуватили у вбивстві, але провини так і не довели. Відтоді в нього не виникало проблем із місцевою владою. Казали, що заради залізниці Натаніель Тагард багато разів ставив на кінць своє життя, та одного разу йому довелося поставити дещо більше. Геть не маючи коштів із замороженим будівництвом залізниці, він опустив по сходах з третього поверху шанованого джентльмена, який пропонував урядову позику а потім виставив як заставу власну дружину, взявши позику в мільйонера, який ненавидів Натаніеля, але захоплювався вродою його жінки. Щоправда, Тагард вчасно повернув борг і не мав віддавати застави. Угоду було укладено за цілковитої згоди дружини. Писана красуня належала до шляхетної родини одного з південних штатів, і сім'я відреклася від неї, позбавившись спадку коли дівчина втекла з дому із Натаніелем Тагартом, тоді ще з голодраним пройдисвітом. Іноді Дагній шкодувала, що Натаніель Тагарт був її предком. Її почуття до нього не належали до категорії звичних родинних взаємин. Вона не хотіла відчувати до нього те, що відчувають до дядька чи до діда, бо неспроможна була любити когось, кого не обрала самостійно, а лише тому, що від неї цього вимагають. Але якби предків можна було вибирати, Дагні б брала б саме Натаніеля Тагарта, добровільно і з шанобливою вдячністю. Статую Натаніеля Тагарта було створено на основі намальованого лівцем ескізу, єдиного збереженого зображення його зовнішності. Натаніель дожив до глибокої старості, але про нього неможливо було думати інакше, як про молодого чоловіка на тому ескізі. У дитинстві ця статуя була для Дагні першим зразком уявлення про велич духу. Коли її згодом послали до церкви і до школи, то вперше почула це словосполучення. Дівчинка відразу зрозуміла, про що йдеться, про скульптуру її пращура. Постать зображала високого стрункового хлоп'ягу з кутастим обличчям. Гордовито піднявши голову, він немов зустрічав виклик, радіючи, що в змозі прийняти його. Все, чого Дагні прагнула від життя, вкладалося в бажання тримати голову, як він. Сьогодні, перетинаючи головний зал вокзалу, вона, як завжди, дивилася на пам'ятник. Це була мить відпочинку, ніби безіменний тягар упав з її пліч, ніби ніжний вітерець торкнувся до гарячого чола. У кутку вестибюля біля головного входу стояв невеличкий газетний кіоск – Власник тихий і гречний літній чоловік уже 20 років стояв за своїм прилавком. Колись він мав цигаркову фабрику, але вона збанкрутувала, і дядько замкнув себе в цьому крихітному кіоску посеред нескінченної Веремії приїжджих. Він не мав ні родини, ні друзів. У нього в житті було єдине задоволення – чоловік колекціонував цигарки з усього світу. Він знав кожну марку, що коли-небудь існувала. Дорогою додому Дагні подобалося зупинятися біля кіоску, що здавалося був частиною вокзалу Тагарт, мов старий сторожовий пес, який занадто слабкий, щоб захистити, але здатний звеселити своєю доброзичливою присутністю. Старий радів, коли Дагні підходила, його тішило усвідомлення, що він єдиний із цього нато опознає, яка важлива персона ця молода жінка – спортивному пальті та криластому капелюсі, що анонімно проходила крізь юрму. Сьогодні, як завжди, вона зупинилася купити пачку цигарок. Як ваша колекція? запитала вона. Є щось новеньке? Він сумно всміхнувся і заперечно похитав головою. Ні, містагард, у світі більше немає нових марок, навіть старі зникають одна за одною. В продажу залишилося п'ять чи шість. А було ж десятки, люди вже не виробляють нового. Ще вироблятимуть, це лише тимчасово. Він глянув на неї та не відповів, а потім сказав. Мені подобаються цигарки містагард. Люблю оявляти вогонь у людських руках. Вогонь – небезпечна сила, втримувана між пальців. Я часто замислююся про ті години, коли людина буває сама, спостерігаючи за димком цигарки, міркуючи. Цікаво, скільки великих ідеї виникло в ці години, коли людина мислить, у неї в голові спалахує полум'я, а вогник цигарки його символізує. Чи багато людей здатні мислити? – мимовільно запитала вона і затнулася. Питання було її особистою мукою, і вона не хотіла це обговорювати. Старий зауважив раптову паузу і зрозумів її, але замість відповіді на запитання сказав – містагард. Мені не подобається те, що відбувається з людьми. А що? Я не знаю, але я спостерігаю за ними вже 20 років і бачу зміни. Тут люди завжди квапляться, і раніше мені приємно було спостерігати цю метушню. Це був поспіх людей, які знали, куди їдуть, і хотіли якнайшвидше туди дістатися. Тепер вони поспішають, бо їм страшно. Зараз вони керовані не метою, а страхом. Вони нікуди не їдуть, вони тікають. І я не певен, чи самі знають від чого. Вони не дивляться одне на одного, вони судомно здригаються від чужого дотику. Вони багато сміхаються, але це огидні посмішки. У них немає радості, саме благання. Не знаю, куди котиться цей світ. Він розправив плечі. Та й хто такий, скажіть, о той Джон Голд? Це лише порожня безмістовна фраза. Дагні знітилася від власного різкого тону і вибачливо зауважила. «Не люблю безглуздих примовок». «Що означає цей вислів? Звідки взявся?» «Ніхто не знає», – повагом відповів кіоскер. «Чому ж тоді люди повсякчас його повторюють?» «Здається, ніхто не може пояснити зміст, але вживають ці слова так, ніби розуміють їхні значення». «А чому вас це дратує?» – запитав він. Мені не подобається зміст, який всі, схоже, вкладають у ці слова. Мені теж міст, Тагарп». Еді Віллерс зайшов поїсти в кафетерію для працівників вокзалу Тайр. У будівлі компанії був ресторан, який відвідувало керівництво, але йому там не подобалося. А кафетерій здавався частиною залізниці, і він почувався тут майже як удома. Кафетерій був під землею, велика кімната з білими кахляними стінами, що вилискувала в світлі електричних ламп і нагадувала срідну парчу. Висока стеля, прилавки, що сяють склом і хромом. Кімната створювала почуття простору і світла. У кафетерії Еді Віллер з час від часу зустрічався з одним залізничником. Еді подобалося його обличчя. Колись вони були розговорилися, і потім це перейшло у звичку. Якщо перетиналися тут, то вечеряли разом. Він не пам'ятав, чи запитував ім'я цього чоловіка і його посаду, Схоже, працював той фізично, бо одяг мав грубий і засмальцьований, тому не був для Еді особливою постаттю, радше мовчазним представником численних неособлених людей, що головним у їхньому житті, як зрештою і в житті самого Еді, була Тагарт Трансконтиненталь. Сьогодні, зайшовши в кафетерій, пізніше, ніж завжди, побачив робітника за столом у кутку напівпорожньої кімнати. Еді привітно всміхнувся, помахав йому і поніс тацю з їжею до його столу. Примостившись у затишному куточку, Еді полегшено розслабився після довгого напруженого дня. Тут він міг говорити як ніде більше, зізнаючись у речах, про які не сказав би нікому іншому. Міг вдивлятися в уважні очі чоловіка навпроти і міркувати в голос. «Лінія Ріонорте – наша остання надія», – сказав Еді Вілерс. Вона нас порятує. Матимемо, бодай, одну гілку в хорошому стані і саме там, де вона найпотрібніша. Це дасть можливість урятувати решту. Аж смішно говорити про останню надію Тагар Трансконтиненталь. Чи поставишся ти серйозно до людини, яка скаже, що завтра метеорит знищить землю? Отожбо, від океану до океану назавжди. Ось що ми чули все своє дитинство. Я та вона. «Ні, назавжди не промовлялося, але було на гадці. Знаєш, я невидатна людина, я не побудував би залізниці, і якщо вона зникне, я не зможу її повернути. Я зникну разом із нею. Не зважай на мене, не знаю, чому я все це кажу. Мабуть, просто втомився сьогодні. Так, працював допізна. Вона не просила мене затримуватися, але, але з-під її дверей пробивалося світло, коли всі вже давно пішли». Так, вона теж уже пішла додому. Проблеми? В конторі завжди є проблеми, але вона не переймається. Вона знає, що зможе нас витягнути. Звісно, все погано. В нас було значно більше аварій, ніж течу. Ти Минулого тижня ми знову втратили два дизелі. Один помер від старості, а інший ударившись лобом. Так, ми замовили нові дизелі в об'єднанні локомотивів, але чекаємо на них уже два роки. І хто, значить, колись отримаємо? Боже, а як же вони нам потрібні? Ти й гадки не маєш, як нам потрібні паротяги. Це серце залізниці. Чому ти всміхаєшся? Отже, як я вже казав, кепські справи. Але принаймні визначилися з Ріо-Норте. Перша партія рейок має надійти за кілька тижнів, а за рік ми вже пустимо перший потяг по новій колії. Цього разу нас нічого не зупинить. Звісно ж, я знаю, хто класти мереки. Макнамара з Клівленда. Він закінчив для нас будівництво гілки Сан Себастьян, знає свою роботу. На нього можна покластися. Не так же й багато лишилося хороших підрядчиків. Роботи по горло, але мені подобається. Приходжу в контору на годину раніше, але вона завжди встигає поперед мене, завжди перша. Що? Я не знаю, що вона робить вночі. Думаю нічого особливого. Ні, вона ні з ким не зустрічається. Сидить вдома і слухає музику на платівках. А яка тобі різниця який? Річарда Гейлі. Слухає музику Гейлі. Крім залізниці, вона любить лише музику. Розділ четвертий. Нерухомі рушії. Рушійна сила, думала Дагні, роздивляючись у сутінках будівлю Тагар Трансконтиненталь. Її першочергова потреба. Рушійна сила, що тримає цю статичну будівлю, рух, що втримує її непорушна. Вона стояла не на забивних палях, а на локомотивах, що перетинали континент. Дагні відчула тривогу. Вона їздила на фабрику об'єднання локомотивів у Нью-Джерсі, де зустрічалася з президентом компанії, але так нічого і не довідалась, Ані причин затримки поставок, ані коли, бодай, приблизно можна чекати дизельних локомотивів. Президент розмовляв із нею дві години, але жодна його відповідь не стосувалася поставлених запитань. Коли Дагні намагалася перейти до конкретики, він відповідав їй із поблажливим докором, так, наче вона поводилася невиховано, порушуючи загально прийняті норми поведінки. Проходячи за водом, вона побачила в кутку подвір'я нагромадження Брукту, що був колись презиційним верстатом, яких зараз не купиш ні за які гроші. Це не був відпрацьований механізм. Верстат вкривали іржаві ржаві плями, і брудна чорна змазка. Його просто занедбали. Дагні відвернулася, видовище її бісило. Вона не розуміла причин власної люті, лише знала, що все в ній волає проти несправедливості, зумовленою чимсь іншим і більшим, ніж зношений механізм. Коли ввійшла до себе в приймальню, нікого із співробітників уже не було, тільки Еді Вілерс чекав на неї. З його погляду і того, як він мовчки пішов за нею в кабінет, Дагні відразу зрозуміла, що щось сталося. «Еді, що таке?» «Макнамара відійшов». Вона зачудово наглянула на нього. «Тобто відійшов?» «Пішов у відставку, покинув бізнес, закрив справу». «Макнамара наш підрядник?» Так. «Але це неможливо. Знаю. Що сталося? Чому? Ніхто не знає». Вона взялася повільно розтібати пальто, потім сіла за стіл і почала знімати рукавички. Попросила. «Почни спочатку, Еді. Сідай». Він не сів. Стиха почав розповідати. «Я говорив з його головним інженером по міжміському. Він подзвонив із Клінвенда, щоб повідомити нас. Він і сам до поття нічого не знає». Що саме він сказав? Чомак Намара згорнув свій бізнес і зник? Куди? Хто зна, ніхто не знає. Вона помітила, що досі тримається за два пальці рукавички, забувши її зняти. Зірвала і жбурнула на стіл. Еді мовив. Він пішов, маючи купу контрактів, вартих цілого капіталу. До нього за три роки вперед стояла черга з клієнтів. Дагні мовчала. Еді стишино продовжив. Мені не було б страшно, якби я бодай щось розумів, але вчинити таке без жодної причини». Вона і далі мовчала, тому Еді знову заговорив. «Він був найкращий у країні підрядник». Вони дивились одне на одного, їй хотілося простогнати. «О, Боже, Еді, о, Боже!» Натомість вона спокійно сказала, «Не переймайся, для Колі і Ріо Норте ми знайдемо іншого підрядника». З офіса вийшла пізно, вже на дворі зупинилась і безпорадно розвернулася. Зненацька відчула себе спустошеною, без енергії, без мети, без бажань, ніби мотор затріщав і зламався. Бляк лисяй вилилось з будівель у небо, відбиваючи тисячі беззнанних вогнів, електричне дихання міста. Хотілося відпочити, відпочити і розвіятися. Робота була для Дагні всім, що вона мала чи хотіла. Та часом, як оце зараз, напливала раптова і дивна порожнеча, що була навіть не порожничою, а радшим мовчанням. Не відчаєм, а застиглістю. Так, ніби всередині нічого не зруйнувалося, а просто зупинилося. Тоді виникало бажання знайти радість у чомусь сторонньому. Вона хотіла стати пасивним глядачем чиєїсь роботи або якогось величного видовища. «Не чинити, – думала вона, – а приймати. Не починати, а реагувати. Не створювати, а захоплюватися. Лише тоді я зможу йти далі, тому що радість – це пальне для душі». Вона завжди була, Дагні заплющила очі і з гірку всміхнулася, рушійною силою власного щастя. А зараз їй хотілося відчути силу сторонніх досягнень. Як люди у темних приріях любили дивитися на освітлені вікна поїздів, на її досягнення – знак її могутності, що дарував їм упевненості посеред порожніх кілометрів уночі. Так і вона прагнула перебіжної зустрічі – короткого привітання, щоб встигнути помахати рукою і сказати, хтось кудись їде. Вона повільно пішла, сховавши руки в кишенях. На обличчя спадала тінь від крислатого капелюха. Будинки стояли такі високі, що поглядом неможливо було намацати небо. Подумалось, якщо на цього міста пішло стільки зусиль, то і місто мусило б чимало запропонувати. Чорна діра радіогучномовця, почепленого над дверима крамниці, випльовувала звуки на довколишній вулиці. Лунав концерт симфонічного оркестру, що саме відбувався десь у місті. Тягучий безформний вереск нагадував пошматовану плоть або ганчірку. Рвані звуки не мали нічого, щоб тримати їх купи. Ні форми, ні мелодії, ні гармонії, ні ритму. Якщо музика є емоція, породжена думкою, то цей вириск свідчив про ірраціональну безпорадність, відступництво людини від себе самої. Ростувала далі, зупинилася біля книгарні. У вітрині височила пірамідка цеглин у фіолетово-борих паліторках із написом «Шуліка линяє». «Роман сторіччя», – сповіщав рекламний плакат, – «вичерпне дослідження зажерливості бізнесмена, сміливе відкриття душевного блуду». Дагній йшла повз кінотеатр, в вогні якого освітлювали півкварталу. В повітрі сяяло величезне фото молодої усміхненої жінки. Дивитися на неї було нестерпно-марудно, наче бачиш її не вперше, а щодня багато років поспіль, під світлиною напис. Монументальна драма дає відповідь на глобальне питання. Чи мусить жінка зізнаватись в цьому? Біля нічного клубу повздагні непевною ходою покривуляла парочка. Дівуля з каламутними очима, спітнілим обличчям у горностаєвому манто і красиві вечірні сукні, що немов халат, не чупури домогосподарки, сповзала з плеча оголюючи груди. Все це свідчило не про сміливу відвертість, а про п'яну байдужість. Кавалер підтримував дівицю за оголену руку і на його обличчі проступав аж ніяк не за смак романтичної пригоди, а радше збитошла міна Шибеника, який наміривався написати на паркані щось ститке. «І що ти сподіваєшся тут знайти?» – сама в себе запитала Дані. Так жили поряд із нею люди, такої форми набували їхні душі. Культура, розваги. Скільки ж років вона ніде не бачила нічого іншого. На розі вулиці вона купила газету і повернула додому. Її двокімнатна квартира розташовувалася на останньому поверсі хмарочоса. Вікна у вітальні сходилися кутом, перетворюючи кімнату на ній з корабля, що пливе серед фосфоресцентних блискіток міста на чорних хвилях зі сталі та каменю. Коли вона вімкнула світильник, довгі трикутники тіней покреслили голі стіни геометричним візерунком, що його порушували лише дві кутасті шафи. Дагні заумерла посеред кімнати, сама поміж небом та містом. Одна єдина річ здатна була подарувати їй омріяне відчуття, одна єдина знана форма насолоди. Вона підійшла до грамофона і поставила платівку Річарда Гейлі. Це був четвертий концерт, останній його твір. Гуркіт зіткнення перших акордів стерла з її пам'яті всі вуличні епізоди. Концерт можна було означити як крик великого заколоту. В ньому вчувалося ні, кинути якісь страхітливі нарузі, заперечення, страждання, що виривається крізь муки немилосердної боротьби, нездоланна жага свободи. Мелодія немов промовляла людським голосом, Біль не є доконечною умовою буття. Чому ж тоді найпекельніші мордування випадають на долю тих, хто не визнає їхньої невідворотності? Хто і на якого гризоту прирік нас, котрі осягнули таємницю любові та радості? звуки і тортор починали самі себе заперечувати. Корчі агонії перетворилися на гімн невиразному усвідомленню, заради якого можна перестраждати все». Музика була одночасно піснею бунту і пошуком високого духу. Заплющивши очі, Дагні заумерла в кріслі. Ніхто не знав, що спіткало Річарда Гейлі. Історія його життя була схожа на дидактичну настанову, покликану таврувати велич і показувати, яку ціну за неї доводиться платити. Історія ця розповідала про вервочку років, прожитих на горищах та в підвалах, і що безнадійнішою була сірість стін тих помешкань, то яскравішою кольоровішою ставала музика ув'язненої в них людини. Ця сірість засвідчувала боротьбу з темними сходовими прогонами багатоквартирних будинків, із замерзлими водогінними трубами, з бутербродом, бутерброда продуктовим смердючому продуктовому кіоску, з обличчями людей, які слухали музику з порожніми очима. Це був герць без вивільнення люті, без втіленого ворога. Двобій із глухою стіною з найкращою звукоізоляцією, байдужістю, що поглинала удари, акорди і волання, Мовчазна битва людини, якій даровано зробити звуки красномовнішими, ніж це вдавалося будь-кому іншому. Борня, що тривала в тиші забуття і самоті ночей, коли в ряди годи симфонічний оркестр виконував котрийсь його твір, і Гейлі вдивлявся в морок, усвідомлюючи, що це його душа. Тремтливими і нерівними колами радіохвиль розлітається навсебіч над містом, але немає програвачів налаштованих на її хвилю. Музика Річарда Гейлі сповнена звитяги. Наша епоха давно переросла такі витребеньки, писав один критик. Музика Річарда Гейлі випадає з нашого часу. В ній є дишиться тріумфу. А хто сьогодні здатен радіти?» – вторував інший? Життя Гейлі один в один нагадує життя решти деміургів винагороджених пам'ятником у міському парку через 100 років після того, як цей пошанівок перестав мати значення для удостоєних відзнаків. Але Річард Гейлі не помер достатньо скоро, тому побачив день, що його за законами історії бачити не мав. Йому було 43 роки. Тривала прем'єра опери «Фаєтон», яку Гейлі написав 24-річним. Він на власний розсуд переінакшив давньогрецький міф. Фаетон, юний син Геліуса, вкравши у батька сонячну колісницю, щоб самовпевнено і зухвало провести по небу світило, не загинув, як у легенді, а таки досягнув мети. Оперу було поставлено 19 років тому, але прем'єра зі свистом провалилася. Тієї ночі Річард Гейлі до світанку блукав вулицями міста – Безуспішно шукаючи відповіді на свої питання. І ось через 19 років після завершальних звуків другого показу зал вибухнув такими шаленими оваціями, яких іще не чув оперний театр. Древні стіни не могли утримати цього шквалу. Його звуки поринали в коридори, на сходи, заполонили вулиці, діставшись нарешті до Хлопчиська, який блукав тими вулицями 19 років тому. Того вечора Дагні теж була в опері. Одна з небагатьох присутніх, вона вже знала музику Гейлі, хоча ніколи досі не бачила самого автора. Дивилася, як його виштовхнули на сцену, як він стоїть перед людським морем, заумерлий, високий, худорлявий і совочолий чоловік. Він не вклонявся і не всміхався, а просто стояв і дивився в юрбу. На його обличчі застигло тихе і нелукаве питання з людини. «Музика Річарда Гейлі, – писав наступного ранку критик, – це грандіозне надбання людства. Вона належить народній величі і створена нею. Життя Річарда Гейлі, – казав священик, – приклад благородного піднесення. Він витримав страшну битву, але що це значить? Пройти через страждання, несправедливість, витримати ганьбу від рук своїх братів, щоб збагатити їхнє життя і навчити цінувати красу великої музики – це так доречно і шляхетно. Через день після тріумфу Річард Гейлі зник. Він нікому нічого не пояснив, лише повідомив своїх видавців, що припиняє кар'єру, і за скромну суму – Продав права на всі твори, хоч і знав, що відсотки від перевидання забезпечили б йому немалі статки, а потім кудись поїхав, не залишивши адреси. Це було вісім років тому, відтоді його ніхто не бачив. Відкинувши голову і заплющивши очі, Дані слухала четвертий концерт. Вона схилилася на диван, тіло її розслабилося і розкошувало. На застиглому обличчі вирізнявся лише чуттєвий рот, окреслений лініями жаги. Невдовзі розплющила очі, помітила кинуту на диван газету і машинально простягнулась по неї. Хотіла прибрати до дідька вульгарні передовиці. Газета випала з руки, і Дагні побачила знайоме обличчя і заголовок новини. Склавши газету, пожбурила її додолу. Це було обличчя Франциско Данконії. Заголовок повідомляв, що він прибув у Нью-Йорк, то й що, подумала вона, зустрічатися з ним зовсім не обов'язково. Вони не бачилися вже багато років. Дагні поглянула на газету на підлозі, подумала, що не варто її читати, навіть дивитися не варто, а тим часом таки встигла зауважити, що його обличчя геть не змінилося. Але як лице може залишатися таким, як і колись, якщо все решта змінилося? Їй стало прикро, що на світлині він усміхався. Така усмішка не для газетних сторінок. Це був усміх людини, яка здатна бачити, відчувати і прославляти життя. Глузлива, зухвала маніфестація викличного блискучого інтелекту. «Не читай її», – порадила вона собі. «Не зараз, не під цю музику, тільки не під цю музику». Дагні підняла газету і розгорнула її. У статті йшлося, що сеньор Франциско Данконія люб'язно дав інтерв'ю пресі у своєму номері в готелі «Вейн Фалкленд. Він сказав, що приїхав у Нью-Йорк із двох важливих причин – щоб побачитися з гардеробницею клубу «Куб» та посмакувати ліверною ковбасою в делікатесах «Мо» на 3-й авеню. Відмовився коментувати розлучення містера та місіс Вейл. Місяць Вейл – дама шляхетна і надзвичайно вродлива. Кілька місяців тому завдала своєму достойному молодому чоловікові удару, публічно заявивши, що збирається його здихатися заради коханця Франциско Данконій. Вона докладно поділилася з пресою пікантними подробицями свого роману, включно з новорічною ніччю на віллі Данконії в Вандах. Її чоловік стійко пережив цей вибрик і подав на розлучення. Місіс Вейл відреагувала зустрічним позовом на половину чоловікових мільйонів, а також розповіла дещо з його особистого життя, порівняно з яким її захоплення мало цілком невинний вигляд. Ця тема довго не покидала газетних шпальт, але сеньор Данконія ніяк її не коментував. На запитання, чи заперечуватиме він історію пані Вейл, відповів – що ніколи нічого не заперечує. Репортери були ошелешені його раптовим приїздом. Вони вважали, що він не захоче з'являтися в Нью-Йорку в самісінькій розпал скандалу, але помилилися. Франциско Данконія додав іще одну причину свого приїзду. «Я хочу бути свідком фарсу», – сказав він. Даню впустили газету на підлогу. Вона сиділа, зігнувшись і поклавши голову на руки – не рухалася, але пасма волосся, що звисали на коліна, час від часу здригалися. Велична музика Гейлі заповнювала кімнату, пронизувала віконні шибки і виривалася в місто. Дагні вбирала звуки, що втілювали її шлях, її сльози. Джеймс Таггард окинув поглядом вітальню своїх апартаментів, гадаючи, котра зараз година. Йому не хотілося вставати і шукати годинника. Він сидів у кріслі в пожмаканій піжамі, бо соняш шукати капці теж було забарно. Сіре світло з вікон неприємно било по сонних очах. В голові здіймалася паскудна важкість, що ось-ось готова була перерости в мігрень. З якого це дива я опинився у вітальні? здивувався він. О, так, щоб довідатися котра година. Зігнувшись через бильце крісла, він намагався роздивитися годинник на віддаленій будівлі. Було вже двадцять на першу. Двері у ванні були відчинені, і він чув, як биті Поп чистить зуби. Її пояс валявся на підлозі неподалік від крісла разом з рештою одягу. Пояс був блідороживий, з нього стирчали шматочки полопаних гумок. «Поквапся!» крикнув він роздратовано Мені потрібно вдягатися. Вона не відповіла. З відчинених дверей у ванної долинало булькання. Нащо це мені? подумав він, згадуючи минулу ніч. Але відповідь на це запитання потребувала багато зусиль. Бетті Поп зайшла у вітальню, тягнучи за собою атласні фалди карта того оранжево-фіолетового достоту арлекінського негліже. Подумки Тагард зауважив, що таке вбрання їй жахливо не пасує. Якщо згадати фотографії в розділах світської хроніки, то амазонка личила б значно більше. Вона була довготелеса, і її вуглуваті рухи не можна було назвати витонченими. Але биття належала до однієї з найкращих родин, тому попри риб'я чи обличчя, поводилася зверхню і поблажливо. О, чорт!» – лайнулася вона, потягнувшись. Джими, де твої манікюрні ножиці? Мені треба обрізати нігті на ногах». «Не знаю, в мене болить голова. Зробиш це вдома». «Зранку ти якийсь неапетитний», – кинула байдуже, – наче слимак. «Може, закриєш рота?» Дівчина безцінно валандалася кімнатою. «Я не хочу додому», – мовила Сухо. «Ненавиджу рану. А потім черговий день і немає чого робити. А по обіді в мене чайна сесія у ліс Блейн». Там може бути весело, бо ліс та ще сука. Беті взяла килих і випила вчорашній видиханий напій. «Чому ти не накажеш полагодити кондиціонер? Тут смердить. Тобі вже не потрібна ванна?» – запитав він. «Хочу вдягнутися. Сьогодні у мене важлива зустріч». «Заходь. Я поділюся з тобою ванною. Ненавиджу, коли мене кваплять». Голячись, він поглядав, як вона вдягається навпроти відчинених дверей. Беті довго, звиваючись, влазила в пояс, пристібала підв'язки до панчіг, одягала неоковирний, але дорогий твідовий костюм. Арлекінське негліже, придбане за оголошенням у найшикарнішому журналі мод, було наче уніформа для певних обставин, яку вона за тих таких обставин слухняно вбирала, а потім скидала і забувала. Природа їхніх стосунків була така сама. У них не було пристрасті, бажання, насолоди і навіть сорому. Статевий акт жоден із них не сприймав ані як насолоду, ані як гріх. Він узагалі нічого не значив. Вони знали, що чоловік і жінка мають спати разом. От вони і дотримувалися традиції. «Джиме, а чому б тобі не запросити мене сьогодні у вірменський ресторан?» – спитала вона. «Я люблю шишкебаб». «Не можу», – ствердо відповів він. Розбризкуючи піну з обличчя. У мене сьогодні дуже щільний графік. Але ж можна відкласти справу? Що? Усі, які є. Сьогодні дуже важливий день, дорога, засідання ради директорів. Ой, знову ти зі своєю залізницею, нудьга, ненавиджу бізнесменів, вони тупі. Він промовчав, витілу лукаво на нього глянула і вже жвавіше промовила, розтягаючи слова. «Джок Бенсон сказав, що в тебе хитке становище на залізниці, бо всім керує твоя сестра». «Невже так і сказав?» «Я вважаю, що твоя сестра жахлива. Огидно, коли жінка вдає одночасно механіка і керівника фірми. Це так нежіночно. За кого вона себе має?» Тагард став на порозі, притулившись з до одвірка. Пильно подивився на Беті Поп. На її обличчі вигравала усмішка – «Саркастично і впевнено. Здається, дещо спільне у них таки є». «Можливо, тобі цікаво, Люба моя?» – сказав він. «Саме сьогодні я збираюся притлумити свою сестричку». «Справді?» – зацікавилася вона. «І саме тому це засідання таке важливе для мене. Ти збираєшся її вигнати? Ні, в цьому немає потреби, я просто зіб'ю її пиху». «З'явився шанс, на який я чекав дуже давно». У тебе є на неї компромат? Буде скандал? Ні, ні, ти не розумієш. Просто вона зайшла занадто далеко і має спіймати ляпаса. Ні з ким не порадившись, викинула непростимого коника. Серйозно образила наших мексиканських сусідів. Коли директорат про це дізнається, то змушений буде впровадити кілька нових правил для виробничого відділу. Їх моя сестренька обійти не зможе. Ти ж мій найрозумніший Джиме, похвалила вона. А зараз я нарешті вдягнусь, задоволено мовив Тагарт. Він відвернувся від раковини і весело додав. Тому цілком можливо я ще встигну зводити тебе сьогодні в ресторан на шишкебаб. Задзвонив телефон. Тагарт узяв слухавку. Його викликали із Мехіко. Історичний голос на протилежному кінці дроту належав захиснику його політичних інтересів у Мексиці. Джиме, я нічого не міг удіяти, заспіглив він. Взагалі нічого. Не було жодного попередження, клянусь Богом. Ніхто не очікував, ніхто не міг передбачити. Я старався, як міг. Мені нема чого закинути. Джиме, це був грім серед ясного неба. Щойно вийшла постанова, п'ять хвилин тому. Вони просто поставили нас перед фактом. Уряд Мексиканської Народної Республіки націоналізував копальню та залізницю Сан Себастьян. Тому я можу запевнити джентльменів, членів управління, що причин для паніки немає. Цього ранку стався прикрий інцидент. «Але я обізнаний із внутрішньополітичними процесами у Вашингтоні, які впливають і на зовнішню політику, тому переконаний, що наш уряд домовиться про справедливе розв'язання проблеми з урядом Мексиканської Народної Республіки, і ми отримуємо повну компенсацію за наше майно». Джеймс Тагард стояв за довгим столом, звертаючись до ради директорів. Його голос був чіткий, монотонний і випромінював безпеку та впевненість. З приємністю повідомляю, що я передбачив можливість такого розвитку подій і вжив усіх застережних заходів для захисту інтересів Тагар Трансконтиненталь. Кілька місяців тому я доручив виробничому відділу скоротити кількість поїздів на гільці Сан-Себостян до одного потяга на день і забрати звідти наші найкращі локомотиви та рухомий склад, а також будь-яке вартісне обладнання. Мексиканському урядові перепало лише кілька дерев'яних вагонів і один дуже старий паровоз. Моє рішення врятувало для компанії мільйони доларів. Після точного підрахунку цифри буде надано вам. Однак я вважаю, що наші акціонери цілком виправдано очікують, що люди, причетні до цієї катастрофи, візьмуть на себе відповідальність за наслідки власного недбальства. Тому я пропоную, щоб ми вимагали відставки містера Клеренса Едінгтона, нашого економічного консультанта, який порадив компанії побудувати гілку Сан-Себастьян, а також містера Джул Самота, нашого представника у Мехіку. Представники правління, які сиділи за довгим столом, уважно його слухали. Вони думали не про те, що робитимуть, а про те, що скажуть людям, яких представляють. З огляду на це промова тагарта цілком їх задовольняла. В кабінеті на тагарта вже чекав Орен Бойл. Коли вони її залишилися віч на віч, тагартова поведінка змінилася. Він привалився до столу, плечі опустилися, лице зблідло і обм'якло. Ну? спитав він, Бол безпорадно розвів руками. Я перевіряв, Джими", сказав він. Все так і є. Данконія втратив на тих копальнях власних 15 мільйонів доларів. Жодної афери не було, все чесно. Він вклав власні гроші і втратив їх. І що ж він тепер збирається робити? Не знаю, ніхто цього не знає. Але ж він не миритиметься з тим, що його пограбували. Данконія розумний, у нього має бути якийсь козир у рукаві. Дуже на це сподіваюся. Він розгадував комбінації найспритніших шахраїв світу – Невже заплющить очі на жалюгідну директиву жменькій політиканів-латиносів? Данконія має щось придумати, а ми повинні встигнути до нього приєднатися. Це залежить від тебе, Джиме. Він же ж твій друг. Який біса друг? Ненавижу цього сучого сина. Він викликав секретаря. Той нерішуче війшов. Мав нещасний вигляд. Це був вже дещо підтоптаний парубок із безкровним обличчям, вираз якого свідчив про хороше виховання благочестивої бідності. «Ти домовився про мою зустріч із Франциско Данконією?» гаркнув Тагард. «Ні, сир. Але чорт забирай, я ж наказав зв'язатися. Я не зміг, сир, хоча й намагався. Спробуй ще. Сир, річ у тім, що я не зміг домовитися з ним про зустріч. І чому ж? Він відмовився». Хочеш сказати, що він відмовився зі мною бачитися? Так, сир, саме про це і йдеться. Він не зустрінеться зі мною? Ні, сир, не зустрінеться. Ти розмовляв із ним особисто? Ні, я спілкувався з його секретарем. Що він тобі сказав? Що саме він сказав? Молодик завагався і став іще нещасніший. Що він сказав? – наполягав Тагар. «Містер Етагард, він сказав, що сеньор Данконя назвав вас занудою». Ухвалену пропозицію хрестили засадничими нормами проти розбрату. Проголосувавши за неї, члени Національного залізничного альянсу сиділи в осінніх вечорових сутінках просторої зали, вникаючи дивитися один на одного. Національний залізничний альянс виник як організація, покликана захищати інтереси залізничної промисловості – Досягти цієї мети можна було, заручившись обіцянкою кожного члена підпорядкувати свої власні інтереси інтересам усієї галузі. Інтереси ж галузі належало визначати голосуванням, і кожен член зобов'язаний був дотримуватися будь-якого рішення, ухваленого більшістю. «Колеги за фахом чи галуздю мають єднатися», – казали організатори Альянсу. «У нас спільні проблеми, спільні інтереси, спільні супротивники». Чоплячись між собою, ми розпорошуємо власну енергію. Натомість слід виступити єдиним фронтом проти всіх, хто створює нам перепони. Лише об'єднавши зусилля, нам вдасться досягти успіху. То проти кого ж виступатиме цей альянс, запитав би скептик. І почув би таку відповідь: не проти когось конкретного. Але якщо ставити питання таким чином, то альянс спрямований проти вантажів відправників чи виробників залізничного устаткування, які можуть на нас нажитися. А проти кого створюються будь-які спілки? Саме це мене і цікавить, зауважив би скептик. Засадничі норми проти розбрату вперше було згадано публічно і поставлено на голосування на щорічних загальних зборах Національного залізничного альянсу. Але всі вже про них давно чули. Засадничні норми, тривалий час, а надто останніх три місяці обговорювали приватно. У великій залі сиділи президенти залізниць. Їм не подобалося нове правило. Вони сподівалися, що питання про його ухвалу не постане, але воно так і виникло, і всі проголосували «за». У промовах перед голосуванням не було названо жодної залізниці, йшлося винятково про соціальне благо. Мовляв, суспільному добробуту загрожує нестача транспорту, натомість залізниці знищують одна одну через агресивну конкуренцію, через брутальну політику вовчої зграї. Є регіони, де залізничне сполучення взагалі відсутнє, натомість цілі великі області, що мають двічі і більше залізниць, конкурують за об'єм перевезень, якого заледве вистачає для однієї – було наголошено, що для молодих залізниць є великі можливості у позбавлених залізничного транспорту регіонах. І попри недостатній поки що економічний стимул, кожна патріотично налаштована залізниця мусила би взятися забезпечувати транспортом нужденних мешканців, адже основна мета залізниці – це суспільні інтереси, а не прибуток. Далі йшлося про значення для суспільного добробуту великих і міцних залізничних систем – і що колапс будь-якої з них стане національною катастрофою. І що якщо одна з таких залізниць зазнала ніжчевних втрат, намагаючись зробити патріотичний внесок у міжнародне добросусідство, то вона має право розраховувати на суспільну підтримку, що допоможе витримати удар. Жодної залізниці так і не було названо. Але коли головуючий підняв руку, закликаючи голосувати, всі подивилися на денна конвея, президента Фенікс Дюранго. Було лише п'ятеро інокодомців, які проголосували проти. Втім, коли голова оголосив, що рішення було прийняте, не було чути ні привітань, ні схвального гамору. Запала гнетюча тиша. Присутні до останнього моменту сподівалися, що якийсь диво урятує їх від ухвалення засадничих норм. Засадничі норми проти розбрату називали заходом добровільного самообмеження, покликаним зміцнювати закони, давно ухвалені урядом країни. Правило регламентувало, що членам Національного залізничного альянсу заборонено вдаватися до так званої руйнівної конкуренції. В певних регіонах не могло існувати більше однієї залізничної компанії, а право перевезень належало старішим учасником цього ринку. Стосовно ж новостворених компаній-приблудків, які нахабно зазіхнули на чужі території, то вони мали припинити перевезення протягом 9 місяців після відповідного розпорядження. Право ж визначати регіони обмеженої конкуренції належало винятково виконавчому комітету Національного залізничного альянсу. По закінченню засідання учасники квапливо Розійшлися, уникнувши дружніх розмов і колективних обговорень. Велика зала спорожніла нехарактерно швидко. Ніхто не наважився не лише озватися до Дена Конвея, а й подивитися в його бік. У вестебюлі будинку Джеймс Тагар зустрівся з Ореном Бойлом. Вони не домовлялися про зустріч, але побачивши масивну постать на тлі мармурової стіни, тагар тупізнав Бойла ще до того, що як розглядів його обличчя. Вони наблизились один до одного, і заспокійливо всміхнувшись, Орен мовив, «Я своє зробив Джиммі, тепер твій хід. Міг би сюди не приходити, чого прийшов?» Похмуро буркнув тагар. «Винятково задля розваги». Ден Конвей самотньо сидів у спорожній лізалі, аж поки туди прийшла прибиральниця. Коли вона до нього озвалася, Конвей встав, привітався і слухняно почовгав до дверей. Проходячи повз жінку, він встромив руку в кишеню, витягнув звідти п'ять доларів і, ховаючи погляд, гречно простягнув їх прибиральниці. Здавалося, він не тямить, що робить, поводився, наче був у місті, піти з якого можна лише за чайові. Дагна нерухомо сиділа за своїм столом, коли двері розчахнулися, і в кабінет влетів Джеймс Тагард. Досі він ніколи так до неї не вривався. Обличчя його пошило вона не бачила брата з моменту націоналізації лінії сан Себастьян, Він не шукав нагоди обговорити з нею це питання, і вона теж не надто прагнула зустрічі. Життя так красномовно довело її правду, вважала вона, що будь-які коментарі були зайві. Частково з вічливості, частково з милосердя Дагні не виклала братові висновок, який напрошувався з подій. Зрештою, він міг зробити для себе лише один висновок. Почувши про його промову на раді директорів, вона лише презирливо і здивовано стенула плечима, якщо з якихось міркувань він вважав, що має право привласнювати її досягнення, то принаймні надалі не заважатиме працювати. Досі вважаю, що лише ти робиш щось для цієї залізниці. Дагні спантелично глянула на брата. Голос його став пронизливий. Він стояв навпроти її столу, напружений від збудження. Вважає, що це я зруйнував компанію, так? Він ж зіпав. Думаєш, ти єдина, хто може нас урятувати? Надіялася, що я не знайду, як компенсувати мексиканську втрату? Вона повагом промовила. Чого тобі від мене треба? У мене є новина. Пам'ятаєш пропозицію Альянсу Залізниць проти агресивної конкуренції? Я розповідав про неї кілька місяців тому. Ідея тобі не сподобалася, геть не сподобалася. Пам'ятаю, то й що. Її ухвалили. Що ухвалили? Засадничі норми проти розбрату. Буквально п'ять хвилин тому на засіданні, через дев'ять місяців залізниці Фенікс-Дюранго у Колорадо не існуватиме. Дані зірвалися на ноги, аж скляна піпільниця полетіла додолу, бризнувши скалками. «Ви гнилі виродки!» Тагард не поворухнувся. Його мармизу розтягнула посмішка. Дагні знала, що нею тіпає, що вона відкрита і беззахисна перед ним, і що це видовище подобається братові. Та їй було байдуже. Аж раптом вона зауважила його посмішку, і сліпучий гнів несподівано розвіявся. Вона нічого більше не відчувала. Вона вивчала цю посмішку, холодну і безсторонню. Вони стояли одне проти одного. Тагар дивився так, ніби вперше її не боявся. Він тріумфував. Подія значила для нього значно більше, ніж знищення конкурента. Це була перемога не над Дином Конвоєм, а над Дагні. І вона не розуміла, як таке може бути і чому, але була впевнена, що брат це усвідомлює. На мить її осяяло, що зараз перед нею Джеймсі Тагарті... І в тому, що спонукало його посміхатися, приховано важливу таємницю, про яку вона й гадки не мала, але зараз мусить будь що її розгадати. Але ця думка спалахнула і випарувалась. Майнувши до шафи, вона вхопила пальто. Куди це ти? Тагартів голос приглух. Він лунав розчаровано і дещо збентежено, не відповівши, дагні вибігли з кабінету. Дени, ви мусите їм опиратися. Я допоможу вам. Я щосили боротимусь за вас. Ден Конвей похитав головою. Він сидів за столом, втупившись в якісь папери. Кутку кімнати тьмя розвітила настільна лампа. Дагні просто зі свого кабінету негайно вирушила в міське управління Фенікс-Дюранго. Конвей сидів у себе в кабінеті, і коли вона туди вскочила, навіть не змінив пози. Він лише всміхнувся і мовив тихим, здавленим голосом. «Кумедно, я знав, що ви прийдете». Вони були не надто добре знайомі, кілька разів бачилися в Колорадо. «Ні», – заперечив він, – «усе це марно». «Ви проохвалений Альянсом документ? Він незаконний, жоден суд його не підтримає. А якщо Джим спробує сховатися за улюбленим гаслом – «Мародерів про суспільне благо, я встану і заприсягнуся, що Тагар Трансконтиненталь не здатна подужити всіх перевезень у Колорадо. А якщо якийсь суд ухвалить рішення не на вашу користь, ви зможете оскаржити його і ще 10 наступних років подавати апеляції». «Так», – погодився він, – «звісно, можу. Хоча не впевнений, що виграв би, ви, але міг би спробувати і протриматися ще кілька років». Проте мені зараз йдеться не про юридичні нюанси. Не в цьому річ. У чому ж? Дагні, я не хочу боротися. Вона не повірила власним вухам, відчувала, що Конвей зрунив такі слова вперше в житті. В його віці людина вже не може змінитися. Дину було майже 50, квадратне, флегматичне і вперте обличчя пасувало б радше людині, яка безпосередньо керує вантажами ніж президентові компанії. Це було обличчя бійця з молодою засмаглою шкірою і сивіючою шевелюрою. Викупивши зношену маленьку залізницю в Аризоні, що навряд чи була прибутковіша за хорошу бакалійну крамницю, він зробив із неї найкращу лінію на Південному Заході. Він був небалакучий, рідко читав книжки, не закінчував коледжів. Жодна сфера людської діяльності його не цікавила. Крім однієї, він не мав жодного уявлення про те, що люди називають культурою. Але він чудово розумівся на залізницях. «Чому ви не хочете боротися? Бо вони мають право так чинити». «Де не?» – жахнулася вона. «Чи вам тяму відібрало?» «Я ніколи не порушував слова», – невиразно мовив він. «Мені байдуже, що вирішать суди. Я обіцяв підтримувати рішення більшості». Мушу дотримуватися слова. Хіба ви не здогадувалися, що більшість вчинить із вами саме так? Ні. Його спокійне обличчя легенько сіпнулося. Конвей розмовляв м'яко, не дивлячись на співрозмовницю. Пережиті емоції досі не вгамувалися. Ні, не здогадувався. Я знав, що ці норми обговорюють уже майже рік, але не вірив, що їх ухвалять. Навіть коли голосували, не вірив. «На що ж ви сподівалися? Я думав, вони казали, що всі ми працюємо на користь суспільства. Я вважав свою працю в Колорадо корисною, корисною для всіх». «Ах, який же ви бовдур! Невже ви не розумієте, що вас саме за це і карають, за хорошу роботу?» Він хипнув головою. «Я не розумію цього, але хіба ви комусь обіцяли знищити себе власними руками?» Схоже, вже ні в кого не залишилося вибору. Про що ви? Про те жахливе становище, в якому опинився зараз увесь світ. Я не знаю, що саме з ним сталося, але це щось украй погане. Люди мають зібратися і разом шукати вихід. Але ж хіба не більшість визначатиме подальший наш шлях? Думаю, це єдиний чесний спосіб розв'язати проблему. Іншого я не бачу. Мабуть, кимсь таки треба пожертвувати. Якщо жертвою випало бути мені, я не нарікатиму. Правда, на їхньому боці люди повинні бути разом. Дані намагалася говорити спокійно, нею аж тіпало від злості. Якщо така ціна співіснування, то хай мене дідько візьме, коли я захочу жити на одній землі з цими людьми». Якщо всі вони здатні вижити, знищивши нас, то навіщо нам бажати, щоб вони вціліли? Ніщо не може виправдати самознищення, ніщо не може дати їм право перетворювати людей на жертовних тварин, позбуваючись найкращих. Не можна карати людей за її хист, якщо їхню поведінку вважати правом, то ліпше відразу поубивати одне одного, оскільки в світі не залишилося ніякого права. Він не мовчав, лише безпорадно дивився на неї. «Якщо світ такий, то як ми можемо в ньому жити?» – запитала вона. «Не знаю», – прошепотів Конвей. «Дени, невже ви вважаєте, що це правильно?» Він на хвильку заплющив очі. «Ні», – мовив, поглянувши на неї. І Дагні нарешті помітила, що його погляд сповнений болю. «Це я й намагаюся осягнути. Знаю, що повинен вважати, наче це правильно, але я не можу». Язик не повертається це сказати. Я бачу кожен стик на колії, кожен вогонь семафора, кожен міст, кожну ніч, яку я провів. Його голова впала на руки. О, Боже, це так несправедливо. не процідили скрізь зуби. Впирайтеся. Він підняв голову, очі були порожні. Ні, мовив він, це неправильно, я просто егоїст. «Не миліть, казна що, ви чудово розумієте, що це не так». «Я не знаю». Голос був смертельно втомлений. «Намагаюся щось зрозуміти, але я вже не знаю, що правильно, а що ні». І замить додав. «Та мені вже до того байдуже». Раптом Дагні зрозуміла, що слова тепер марні, що Ден Конвей більше ніколи не буде людиною чином. Вона не знала, чому раптом виникло це враження, здивовано промовила. Але ж ви досі ніколи не пасували. Справді не пасував. В голосі лунало тихе байдуже здивування. Я змагався зі штормами та повенями, кам'яними осипами і тріщинами у рейках. Я знав, як це робити, і мені подобалося. Але цей бій. Тут я не можу перемогти. Чому? Не знаю. Хто скаже, чому світ такий, як він є? Та й хто такий Джон Голд? Вона здригнулася. То що ви збираєтеся робити? Не знаю. Я маю на увазі, вона замовкла. Він її зрозумів. Робота завжди є, сказав він невпевнено. Думаю, вони оголосять забороненими Колорадо та Нью-Мехико. В мене ще є лінія в Аризоні, як і 20 років тому. Мені буде куди докласти рук. Я починаю втомлюватися, Дані. Не мав часу це помічати, але так воно є. Я втомився. Я не збираюся будувати нову лінію через один із занедбаних регіонів. Так само байдуже мовив він. Вони намагаються втелющити мені цей заохочувальний приз, але це лише порожні балачки. Навіщо будувати залізницю там, де на сотні кілометрів є хіба що зо два фермери, які й самі себе прогодувати не здатні. Там неможливо побудувати залізницю і зробити її прибутковою. А якщо вона не окупиться, то що? Це дурня. Вони самі не тямлять, що кажуть. Та пішли вони до чортової матері з тими Богом забутими регіонами. Мене більше хвилюєте ви. Вона мала це сказати. Що ви робитимете з собою? Хто знає, Є безліч речей, на які я не знаходив часу. Скажімо, риболовля. Я завжди любив рибалити. Можливо, почну читати книжки. Завжди про це мрію. «В Аризоні є кілька чудових місцин, де мирно, тихо і де протягом кількох кілометрів не зустріне жодної людини». Глянувши на неї, додав, «Чому ви маєте хвилюватися за мене? Забудьте». «Це не за вас, це Дени», – вона раптом змінила Тон. «Сподіваюся, ви розумієте, що я хотіла допомогти боротися не заради вас». Він усміхнувся, мляво й доброзичливо. «Я знаю». Я роблю це не з жалю, милосердя чи іншої ідіотської причини. Я збиралася дати вам у Колорадо серйозний бій, збиралася вклинитися у ваш бізнес, притиснути до стінки і викинути з Колорадо, якби було необхідно. Він слабенько, але схвально засміявся. Вам би довелося добряче попотіти. Тільки я не думаю, що виникла б така необхідність. Там достатньо місця для нас обох. «Так», – погодився він, – «достатньо». «Та якби я вважала, що недостатньо, я змагалася б з вами і, зробивши свою залізницю кращою, виштовхнула б вас, і мені була б байдужа ваша подальша доля. Але що б отак? Дене, я зараз і дивитися не хочу на лінію Ріонорти. Я, о боже, Дене, я не хочу бути мародером». Якусь мить він відсторонено дивився на неї, а потім якось сказав. «Дівчинко, вам варто було б народитися років на сто раніше, тоді б у вас був шанс». «До дідька, я сама собі зроблю шанс. У вашому віці я теж цього хотів». «І ви впоралися? Невже?» Несподівано на неї найшла страшна апатія. Конвей випростався і заговорив, ніби віддаючи накази. «Візьміться краще з Ріонорти і швидше». Підготуйте її до експлуатації, бо якщо ви цього не зробите, Елісу, Вейту і решті достойних людей у Колораду прийде кінець. А це найкращі люди країни. Цього не може статися. І вся відповідальність лягає на ваші плечі. Немає сенсу пояснювати вашому братові, що без конкуренції зі мною вам там буде значно складніше. Але ми з вами це розуміємо. Тому до справи. Хоч що ви робитимете, ви не будете мародером. Жоден мародер не зможе керувати залізницею в цьому регіоні і утриматися. Тому блищить на кшталт вашого брата не враховуємо. Все тепер у ваших руках. Вона дивилася на нього і дивувалася, що могло здолати таку людину. Принаймні не Джеймс Тагард. Вона спіймала на собі запитальний погляд конвея. Потім він усміхнувся і Дані здивувалася, огледівши в тій усмішці печаль і жаль. «І не варто мене жаліти», – мовив він, – «думаю, у вас попереду тяжчі часи, ніж у мене, і, боюсь, на вас чекають значно більші вітрати, ніж випали на мою долю». Того ж дня вона зателефонувала на завод і призначила зустріч із Генком Ріарденом, Щойно Дагні поклала слухавку і схилилася над розкладеною на столі картою лінії Ріо-Норте, як двері її кабінету відчинилися. Вона здивовано звела очі, зазвичай до неї не заходили без попередження. Це був незнайомець, молодий, високий і навіть певним чином небезпечний, хоча вона не могла сказати напевно, в чому загроза чаїлася. По-перше, що впадало в око, це його самовладання, на межі зарозумілості, темноокий зі скуйовдженим волоссям і в дорогому костюмі він поводився так, що, здавалося, не помічає чи не надає жоднісінького значення своїй зовнішності. «Еліс Вайет», – представився він. Вона мимовільно схопилася на ноги, зрозумівши, чому його не затримали, та й не могли затримати в приймальні. «Сідайте, містер Вайет», – сміхнулася вона. «Не варто, він не всміхався». Я не проваджу тривалих розмов. Вона підкреслено повільно сіла, відкинувшись на спинку крісла і не зводячи з візитера очей. Отже, – почала вона, – я прийшов до вас, бо, як розумію, в цій затхлій конторі ви єдина, хто має мізки. Чим можу прислужитися? Вислухати ультиматум. Він говорив виразно, карбуючи кожен склад. Я розраховую, що за 9 місяців Тагар Трансконтиненталь матиме достатньо потягів у Колорадо, щоб обслуговувати мій бізнес. І якщо шахраювати трюк із Фенікс Дюранго, влаштований вашими людьми, навмисне, щоб не працювати, то попереджаю, зі мною вам це не зійде з рук. Я не став вас чіпати, коли ви не змогли надати мені необхідних послуг, натомість знайшов людину, яка з цим опоралася. Тепер ви хочете змусити мене мати з вами справу. Ви збираєтеся диктувати умови, позбавивши мене вибору. Сподіваєтеся, що я знижу свою ділову активність до рівня вашої некомпетентності. У цьому ви прорахувалися. Вона повільно майже через силу мовила. А хочете почути від мене, що я планую зробити з нашим сервісом у Колорадо? Ні. Наміри і обговорення мене не цікавлять. Мені потрібні перевезення. Що ви робитимете і як їх забезпечуватимете? Ваші проблеми. Я просто попереджаю. Хто хоче зі мною працювати, робитиме це на моїх умовах або не робитиме взагалі. Я не домовляюся з невігласами. Якщо ви хочете заробити грошей, возячи мою нафту, маєте бути такі ж компетентні в своєму бізнесі, як я у своєму. Це ясно? Ясно. Стиха відповіла дагні. «Я не гаятиму часу, пояснюючи, чому вам варто серйозно поставитися до моєї вимоги. Якщо вам вистачає інтелекту тримати цю пригнилу контору на плаву, то ви цілком спроможні мене зрозуміти. Ви найгірше за мене розумієте, якщо Тагар Трансконтиненталь працюватиме в Колорадо так само, як і п'ять років тому, це мене знищить. Я знаю, що саме цього ви і прагнете». Ви сподіваєтесь, якнайдовше прогодуватися на моєму трупі, а коли доїсти, підшукаєте нову жертву. Цим зараз керується переважна частина людства. Отже, мій ультиматум. Тепер ви здатні мене знищити, можливо, мені доведеться піти. І якщо це станеться, знайте, я всіх вас заберу з собою. Десь усередині, піднімо тою, яка непорушно утримувала її під цим батогом, Зачаївся гострий, ядучий, немов під біль. Дагні хотіла розповісти цьому чоловікові пророки, які пішли в неї на пошуки таких, як він, людей. Хотіла пояснити, що в них спільні вороги, що вона б'ється у тій же битві. Хотілося вигукнути. я не така, як вони, але розуміла, що не може так зробити. Вона відповідала за тагар «Трансконтиненталь» і за все, що робилося під його іменем. Вона не мала права виправдовуватися. Сидячи прямо і відкрито, дивлячись йому в очі, Дані спокійно відповіла. Містер Ревайт, ви матимете необхідний обсяг перевезень. На його обличчі промайнуло здивування. Він не чекав такої прямої відповіді. Можливо, його приголомшило те, що вона не виправдовувалася і не захищалася. Якусь мить Вайт мовчки її вивчав, а потім примирливіше промовив. «Добре, дякую. Вдалого вам дня!» Вона кивнула. Він відповів на жест і вийшов з кабінету. «Отак, От Генко, я підготувала майже неймовірний план закінчення реконструкції лінії Ріо-Норте за рік. Тепер маю зробити це за 9 місяців. Ти мав забезпечити нас рейками протягом року. Чи можеш зробити це за 9 місяців? Якщо ні, найменша можливість це зробити – зроби». Якщо ні, то я шукатиму інший спосіб». Ріерден сидів за столом. Холодні, блакитні очі двома горизонтальними шпарами прорізали по хмурі грані його обличчя. Вони залишилися такі ж безсторонні, коли він рівно, не інтонуючи, відповів. «Я зроблю це». Дагні відкинулася в кріслі. Це коротке речення її приголомшило. Відчула не просто полегшення, а раптове усвідомлення, що нічого більше не потрібно, щоб гарантувати результат. Не потрібно було доказів, додаткових запитань, пояснень. Скупе словосполучення з з чоловіка, який знає ціну своєму слову, здатне було розв'язати складну проблему. «Не видавай свого полегшення», – іронічно мовив Рєрден. «Принаймні не так відверто». Крізь щілинки очей він спостерігав за нею, з непроникною усмішкою, бо я ще подумаю, що маю на тагар трансконтиненталь владу. Ти і сам це знаєш. Знаю і змушу тебе за це заплатити. Не сумніваюся, скільки? Додатково 20 доларів за тонну, починаючи від завтра. Нічого собі. Може, знизиш ціну? Ні, але ти мені заплатиш. Я можу назвати вдвічі більшу ціну, ти все одно не маєш вибору. Так, не маю, і ти можеш загнути ціну, але не зробиш цього. Чому це раптом? Бо ти зацікавленою лінією Норте. Це буде презентацією Ріорден Металу. Він усміхнувся. Справді, приємно мати справу з людиною, яка не випрошує для себе пільг. А знаєш, від чого мені полегшало, коли ти вирішив скористатися зі своєї переваги? Від чого? «Від усвідомлення, що я працюю з людиною, яка не надаватиме преференцій». Його усмішка нарешті набула помітною риси, стала задоволена. «Ти завжди граєш відкрито?» – спитав він. «Ніколи не помічала, щоб ти робив інакше. Думав, лише я можу собі це дозволити. Генку, в цьому сенсі я ще не аж так збідніла. Думаю, якщо в цьому сенсі я колись доведу тебе до банкрутства. Навіщо?» Завжди мріяв це зробити. Хіба навколо нас бракує боягузів? Саме тому я і з задоволенням спробую, ти єдиний виняток. Отже, вважаєш, було б справедливо, скориставшись із твого скрутного становища, вичавити тебе по максимуму? Звісно, я ж не дурна вважати, що весь твій бізнес існує винятково заради мене. А хочеш, щоб так воно і було? Генко, я не жебрачка. А хіба тебе не обтяжить така сума? Це моя проблема, мені потрібні рейки. За 20 додаткових доларів за тонну? Так, Генку. Добре, будуть тобі рейки. А я матиму свій надприбуток, якщо лише тагар Трансконтиненталь не лусне, перш ніж ти встигнеш переказати мені гроші. Уже цілком серйозно вона мовила. Якщо я не побудую цю гілку за 9 місяців, тагар Трансконтиненталь прогорить. Не прогорить, поки ти при кермі. Коли він не всміхається, його обличчя здається неживим, тільки очі горять холодною, блискучою якістю сприйняття. Але що він відчував через речі, які сприймав, не знає ніхто. Можливо, навіть він сам, подумала Дагні. Вони зробили все можливе, щоб ускладнити тобі життя, запитав він. Отож. Я розраховувала на «Колорадо» задля порятунку компанії, а тепер від мене залежить ще й порятунок «Колорадо». Через 9 місяців день конвей закриє свою залізницю. Якщо я не встигну до того часу, добудовувати вже не буде сенсу. Людей у «Колорадо» не можна залишити без перевезень, ані на день, не кажучи вже про тиждень чи місяць. Враховуючи темпи їхнього зростання, неможливо їх зупинити – а потім сподіватися, що вони зможуть продовжити справу. Це так само, як рвонути всі гальма в тепловозі на швидкості 200 км на годину. Ясно. Я можу керувати хорошою залізницею, але не можу прокласти її континентом, де житимуть самі лише здольники, нездатні виростити ріпу. Мені потрібні такі люди, як Еліс Вайт, здатні виробляти щось, чим можна завантажити мої поїзди. Тому я маю надати йому потяги і рейки за дев'ять місяців, навіть якщо доведеться всім нам лягти під ті рейки. Ріарден зачудовано всміхнувся. Ти дуже серйозно до цього ставишся. А ти? Він промовчав, але усмішка не сходила з його обличчя. А тебе це не хвилює? Майже гніливо спитала вона. Ні, невже ти не розумієш? Я розумію лише те, що за дев'ять місяців... «Виплавлю рейки, а ти покладеш їх у колію». Вона всміхнулася, втомлено та винувато. «Так, ми це зробимо. Я знаю марна річ гніватися на таких людей, як Жим та його друзі. На це просто немає часу. Насамперед я маю виправити те, що вони натворили, а потім вона замовкла. хитнула головою і стенула плечима. Потім вони вже не матимуть жодного значення». «Точно, не матимуть». Коли я почув про ці дурнуваті засадничі норми проти розбрату, мене ледь не знудило. Але ці чортові душі і яйця виїденого не варті. Його обличчя і далі залишалося спокійним, тому останнє речення пролунало особливо емоційно. Ми ж з тобою завжди будемо рятувати країну від наслідків їхнього недолугого шарварку. Він вийшов за столу і почав туди-сюди походжати кабінетом. Колорадо не можна зупиняти. «Ти мусиш витягнути цей штат, а там і день конвей повернеться, і решта вартісних людей. Весь цей ідіотизм тимчасовий, він довго не триватиме. Ті безмозькі мугири самі собі затягнуть зашмур на шиї. Нам із тобою доведеться просто трошечки сумлінніше попрацювати». Дагні спостерігала за високою постаттю, що фланірувала офісом. Кабінет пасував Ріардену. Це була практично порожня кімната за винятком кількох предметів умеблювання – простих, функціональних, зате довершених і виготовлених із дорогих матеріалів. Вона нагадувала мотор усередині скляної коробки з широких вікон. Єдина деталь, що здивувала Дагні – це різьблена нефритова ваза на шафі з картотекою. Гладка поверхня темно-зеленого каменю – Пробуджувала непереборне бажання торкнутися до неї, і навія над цим чуттєві здавалася геть недоречною в стриманому інтер'єрі рєрди кабінету. «Колорадо – розкішний край», – зауважив Генк. «Він стане колись найуспішнішим штатом. Ти досі не впевнена, чи хвилює мене його добробут? Колорадо стає одним із моїх найбільших клієнтів». Ти можеш переконатися в цьому зі звітів ваших вантажоперевезень. Знаю, я читаю звіти. Я хочу там за кілька років відкрити завод, щоб зекономити на вашому транспортуванні. Він скоса поглянув на дані. Якщо я це зроблю, ти втратиш величезний шмат вантажопотоку сталі. Вперед! Я залюбки постачатиму сировину і продукти для твоїх робітників, Вантажі для фабрик, що переїдуть туди вслід за тобою. Можливо, я і не помічу, що вже не вожу твоєї сталі. Чого смієшся? Це дивовижно. Що? Що ти реагуєш на мої слова інакше, ніж це сьогодні заведено? Але зараз ти найважливіший і найбільший клієнт Тагар Трансконтиненталь. Думаєш, я не знаю? Саме тому я не можу зрозуміти, чому Джим... Дагні замовкла. Що сили намагаються зашкодити моєму бізнесу? Бо твій брат йолок. Він йолок, але його поведінка свідчить про дещо значно гірше, ніж звичайна тупість. Не марнуй свого часу, намагаючись його розгадати. Нехай собі стікає жовчу. Він нікому не загрожує, це просто сміття світу. На жаль, так і є. Між іншим, а що б ти робила, якби я не зміг виготовити рейки в потрібний термін? «Розібрала б запасні колії чи закрила б деякі гілки, щоб використати з них рейки для Ріо-Норте?» Він засміявся. «Саме тому за Тагар Трансконтиненталь я спокійний, але поки ми в бізнесі, тобі не доведеться розбирати запасних колій». Дагні раптом подумала, що помилялася, вважаючи Ріердена людиною без емоцій. Безсторонній вираз його обличчя був лише манерою приховувати задоволення. Вона зрозуміла, що поруч із ним завжди почувалося легко та вільно. Це було взаємне відчуття. З усіх своїх знайомих лише з Генком вона здатна була спілкуватися невимушено та природно. Це був розумний і гідний поваги суперник. Водночас між ними завжди існувала певна відстань. Ріарден поводився дещо відсторонено і навіть насторожено. Він зупинився, кинувши поглядом за вікно. Ми сьогодні відвантажуємо вам першу партію рейок, ти це знаєш? А вже ж. Підійди сюди. Дагні наблизилася. Рірден жестом указав на далекий ланцюжок вантажних платформ на залізничні колії. Небо над вагонами перекреслював рухомий кран-балка. До велетенського магніту прилип вантаж рейок, і сірого неба не пробивався жоден сонячний промінчик. Але зеленаво сірі рейки вилискували, ніби метал висмоктував світло з простору. Товстолезний ланцюг зупинився над вагоном і сіпнувся, вивільняючи металеве громадя. Байдуже величний кран, схожий на здоровенне геометричне креслення, що витає над людьми та землею поповз у зворотньому напрямку. Вони уважно спостерігали за цим у вікно, Дагні мовчала, аж поки нова партія синьо-зеленого металу поповзла по небу, а потім заговорила, але не про рейки, майбутні колії чи вчасні перевезення. Вона успівувала новий природний феномен – Ріарден Метал. Він це зауважив, але промовчав. Глипнувши на неї, Ріарден перевів погляд за вікно. Генко, це величезний здобуток!» «Так», – погодився він відверто і просто – без ноток втішеного самолюбства чи штучної скромності. Дагні збагнула, ось у чому полягає його борг перед нею, у винятковому і так рідко дарованому людині привілеї, визнати власну велич, знаючи, що тебе зрозуміють правильно. Генку, думаючи про можливості цього металу, я усвідомлюю, що є свідком найважливішого в сучасному світі явища. Але ніхто про це не знає. «Про це знаємо ми?» Вони не дивилися одне на одного. Обоє мовчки спостерігали за краном. Напередку далекого тепловоза вона розгляділа дві літери «ТТ». Під ними лежали колії найзавантаженішої промислової гілки компанії «Тагард». «Щойно знайду завод, що подужує таке завдання», – сказала вона. «Найгайно замовлю дизелі з металу. «Вони тобі знадобляться». З якою швидкістю рухаються ваші поїзди по Ріо-Норте? Зараз? Добре, якщо вдається витиснути 30 км на годину, Ріорден вказав на рейки. Коли вони ляжуть у колію, ви, якщо заманець, зможете гнати потяги зі швидкістю 400 км за годину. Так воно і буде, коли з Ріарден металу почнуть виготовляти вагони вдвічі легші, заміцніші за сучасні, тобі варто буде взятися і за авіацію. Ми вже працюємо над літаком із ріарден металу. Апарат буде практично невагомий, зате зможе підняти будь-що. Попереду час дальніх повітряних вантажоперевезень. Генка, немов прорвало. А двигуни? Уявляєш, чим стане цей метал для двигунів? Їх можна виготовляти вже просто зараз. А яку можна виготовляти огорожу? Паркани із ріарден металу. Коштуватиме якихось кілька центів за милю і стоятиме 200 років. А кухонне начиння? Його можна буде придбати в копічаній крамниці і передавати з покоління в покоління. А океанські лайнери? О, на них жодна торпеда навіть вм'ятини не залишить. А про провідні розшітки з мого металу розповідав? Я здійснюю стільки випробувань, що ніяк не можу стисло і вичерпно пояснити людям, що і як з нього можна зробити? Ріорден розповідав Дагні про метал і його невичерпні можливості. Здавалося, що вони обоє стояли на верхів'ї гори, звідки на всі рівниною розходилися колії. Але йшлося не лише про вагу, тиск, опір, ціни. Дагні забула і про свого брата, і про його Національний залізничний альянс, вона забула про всі свої проблеми, про пов'язаних із ними людей і події. Втім, це все ніколи і не важило для неї надто багато, не набувало чітких контурів. Усю цю метушню можна було відсунути на задній план. Насправді такою має бути реальність, думала вона, відчуття мети, надії, легкості. Так вона збиралася жити, без жодної безмістовної години чи вчинку. Вони одночасно повернулися одне до одного, стояли зовсім поруч. Дагні читала в очах цього чоловіка свої власні почуття. Якщо щастя – це справді мета і сенс існування, і якщо рушії здатні його дарувати, завжди приховані так ретельно, як найвеличніша таємниця, то зараз вони з Генком були голі одне перед одним. Ріарден на крок відступив і безпристрастно зауважив, «Ну от, яке йшло, таке й здибало! Дві конегідників! Чому це раптом? Бо ми з тобою позбавлені духовних устремлінь, нас не цікавить ніщо, крім матеріального світу!» Дагні запитально глянула на нього, але Ріарден споглядав кран у далечині. Їй стало прикро за його слова, обвинувачення її напружило. Вона ніколи не сприймала щодо себе таких закидів і геть не здатна була відчувати якоїсь абстрактної провини. І все ж Дагні чомусь знітилась, бо відчула в генкових словах натяк на якісь серйозні наслідки, навіть не загрозу для нього самого. Хоч голос його залишався спокійним, там не було ні вибачення, ні сорому, але слова пролунали як констатація. Вона дивилася на рірдене і раптове сум'яття поволі минало. Генк дивився у вікно на свій завод. На обличчі не було ані вагання, ані провини, нічого, крім непохитної впевненості в собі. «Дагні», – озвався він, – «хай там як про нас кажуть, ми рухаємо цей світ, і саме ми поведемо його вперед».